A csapos Talér Gábor. Vasárnap délelőtt kilenckor. Magunkat ajánlottuk, műsorajánlóinkat hallották. 4. Ha valaki hal engem, akkor hívjon föl. Jó, most ne azt kérdezzék, hogy mi ez itt. Ha hallani lehet, akkor hívjanak föl. Egy, kettő, három, négy. Jajj. Egy, kettő. Ah, ez most alakul. Éjj. Halló? Igen, hallható. Tökéletes. Ja, oké, okay, igen. Elfoglaltam a radiót. Jó. Azt nem mondtad, hogy valamit még be kellett nyomni, akkor üzembe helyeztem. Ami nem, azt jelenti, hogy nem lesz többet szükség, de már szól. Jó, most már hallom, igen. Jó, rendben van, ez nagyszerű. Haló? Halható az Oké, okay, rendben van. Ja. Yeah. Oké. Okay. Jó. Uh, mindegy, hosszú történet, most ebben nem kezdenék bele. Jó, mindjárt hozok valami zenét. és én volna, de arra nem lesz már idő. Mm. Indulj el! Azért. Igen, jó, szól. Jó reggelt. Jó reggelt, internetes adás is rendben van. Jó, igen, igen, igen. Szia, szia, Úgy magam, mint a gyorskorcsra olyan hogy az emberek 7.00-kor ott ülnek a rádió előtt, hogy mit történik már, mikor kezdődik már a fiala. Van egy, egy ilyen fennakadás volt, tudod, mint a szólának Orbán Viktorának, hogy kapcsolja tisztában fel a lámpát az országban. Tudom, Ennek a köztársaságnak én vagyok a miniszterelnöke. Én vagyok a köztársasági elnöke az összes minisztere, de hál' Istennek az összes lakója nem. Ezt nem? Ez Ez jó lesz. Legyen ez a nyitó zene. Jó reggelt. Mór Ferenc, jó reggelt. 7 óra 0-0, nulla, nulla. én meg azt hittem, hogy Tahitót Lászlóra emlékezünk. Arra kérem ön, hogy a fontoskodásából vegyen vissza jó, ott van Önnek a Facebook, ott élje ki magát. Nix pardon, kusas pardon! Sipol azért sipol, mert hangosan hallgatom, és gerjed. Jó reggelt kívánok! Ma a 2018 február valahanyadika van, de miután a kompjutás sincsen még életre keltve, fogalmam sincs, hogy hanyadika van. Az utolsó péntek. A maival együtt még 32 ilyen műsor. Ha csak nem az ellenzék győz. Hogy ki az ellenzék? Én vagyok. De én sose győzök, én csak küzdök. Így döntött az Isten, amikor a földre segített. De vannak embertársaim milliók, nem csak ebben az országban. Jó reggelt! Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ez a kefejanci A rádió isor Benne János A rádiós hang. Nekem megtiszteltetés, hogy önök vannak, önöknek meg legyen megtiszteltetés, hogy én vagyok. Mikrofon próba! Hallasz? Hallak, hallak! Tökéletes! Ezeket a pillanatokat az Isten találja ki, mert ugye arról van szó, hogy az ember fáradt, meg unja, meg izé, és bejön a rádióba, és... A dolognak az a lényege, hogy egyedül vagyok, tehát nincs senki, aki egyébként itt szokott lenni. Mindjárt az olyan a kérdés, ugye, hogy akkor fel kell venni a kulcsot, ugye ez egy másik helyzet, mint ami volt annak idején a Kúba, mert ott kulcsot nem kellett felvenni, ott nekem volt kulcsom a rádióhoz. De az egész, tehát hogy, ahogy az ember életet lehet, tehát mintha az ember elmenne, filmekbe lehet olyan jelenteket látni, és ezért imádom azt, amit csinálok. Tehát azért annélkül megbántanám a civil rádiót, tehát egy magára valamit adó rádióban azért az nehéz elképzelni, hogy az ember bemegy és neki kell életre kelteni az egészet, de filmekben gyakorta lehet látni olyat, mint amikor az ember, még ne, ilyen nagy kastélyok is vannak, tudom, amikor bemegy a, a háztulajdonos e, tél után, és akkor ott, ott lehet látni, amikor felhúzza a redőnyöket, ahogy ott csillognak a porszemek, leszedi a, a, a, a, az antik bútorokról e, azokat az izéket, amelyek általában van, egyszerű pesti lakásokban azért viszonylag ritkán fordulnak elő, kimegy a konyhába, ott megpróbálva, hogy lelket lehelne a konyhába, de ugye nem talál semmit sem, mert ki tudja, utoljára fél éve volt ott, a személyzet még nem jött elő, de elment valamiért. Biztos láttam már ilyen filmet. Igen, kihajtad a döglött patkányt a dobozban. Igen, de ez egy elegáns hely, ott nincs, ott nincs döglött patkány, és anélkül, ja, hogy bárkit lelepleznék, mert az nem hiszem, hogy jó lenne, és maradjunk abban, hogy ez is egy film, Egyszer az én múltamban, de maradjunk abban, hogy ez egy film, tehát ez nem az én múltam. Valakinek szóltam, aki rendszeresen segített nekem olyan szituációban, amikor e, egyedül voltam a rádióban, tehát nekem kellett lelket lehelnem bele, és mondtam az illetőnek, hogy hát akkor ő mennyi idő után fog bejönni, és mondta az illető, hogy hát ő nem fog bejönni ide, mert úgy ő be van tépve. Most hát ez önmagában teljesen döbbeletes szituáció volt, mert az illetőről, so, tehát az, hogy így, nem sokat gondolkodott, hogy mit mondjon, azt mondta, hogy ő be van tépve, és ezzel nagyjából azt érzékeltette, hogy hát ő ide ma nem fog bejönni. Tehát itt most nekem kell rá, nem. Figyelj, én minden fotoskodást elhagytam. Tehát nem kérdeztem tőle, hogy ezt mégis, hogy kell érteni, meg hogy eddig nem is tudtam, hogy ő kávítószer használó, csak közben nagyon vigyázom, hogy véletlenül segítsem ki a nevét. És akkor kérdeztem tőle, hogy hát ilyenkor mit kell csinálni. Mondta, hogy be kell menni a szerver szobába. Most, hát érted, bementem a szerver szobába, ahol konkrétan úgy éreztem magad, annak idején barát Józsiról mesélték azt még a Molnár dani Ezek csupa olyan nevek, amelyek neked nem biztos, hogy mondanak bármit. Tehát egyszer azt mondták neki, hogy rámoljon be az autó csomagtartójába, de kinyitották neki a motorház tetőt, és akkor a barát Józsi mondta a Molnár Dannek, hogy hát ide nem tud berakni semmit sem, mert ez tele van csövekkel. És akkor a többiek röhögtek, és hogy bementem a szerver szobába, ahol minden össze-vissza egy piros, zöld, olyan volt, mint egy ilyen kifutó pálya, nem tudom, és akkor bementem, és akkor az illető annyira nem volt betépve, hogy nem mondtam, hogy jó, most menjek el balra, és a kettes izén a jobb bigyót azt nyomjam föl, és akkor jó, fölnyomtam, és akkor ilyen, ilyen tárlatvezetés volt 5-10 percen keresztül, és sikerült. Ami persze nem azt jelenti, hogy ha neked vakbélgyulladásod lenne, akkor távirányításban ezt megtenném, de hány olyan történetről hallunk, amikor egy amatőr például gígemetszést végez valakinél, miközben ő soha a büdös életbeért nem csinált, és ezek az élet nagy pillanatai. Tehát ez most nem olyan, hogy mit mondott Gyurcsai Ferenc vagy Donald Trump, hanem hogy egyszer csak van egy ilyen helyzet, és meg kell oldani, és minél többet dumás annál távolabb kerül a megoldás. Igen, ez a Magyarországon intenzíves orvosoknak mindennapi szituáció egyébként, hogy agymütétek vagy... Megint me plantától átávolítást kell értelem végezni. De bármikor, amikor legutóbb égen. ugye ott a, az én lakásom környékén jött egy nő egy óriási BMW-vel, és megkérdezte az elakadt autósoktól, hogy van-e vonóhorguk, és mondták, hogy az ő kocsijukon nincs vonóhorog, mire mondta az ifjú hölgy, hogy nem azt kérdezte, hogy az ő kocsijukon van-e vonóhorog, hanem hogy az övén van-e. És hát ezt ugye nem nagyon érteték az emberek, mert mégis azt feltételezték a nőről, hogy mégis tudja a saját autójáról, hogy van-e rajta vonórog, de mondta a nő, hogy most ne sokat húzzuk az őt elvileg segíteni akar, és gyakorlatilag is. Ő beült a garázsban az egyik autóba, de ott több autó is van, ami az övék, és most fogalma sincs, hogy ő most egy olyan autóban ül -e, amiben van vonóhorog, és azért azt lássuk be, hogy az ember ül az autóba, akkor hátra nem lát. És akkor mondták neki szomorúan, hogy ezen az autón nincs vonóhorog, és akkor mondta, hogy hát kár, mert akkor a másikkal kellett volna jönnie. És az életnek ezek olyan pillanatai, amiket soha nem fogok elfelejteni. Tehát vannak olyan szituációk, ahol ha az ember azt kérdezi, hát érted, valaki elesik, és akkor azt kérdezem, hogy hogyan segítsen föl, hát hogyan segítsen föl, nyúljak a hónalja alá, és emeljen föl. Tehát az összes többi okoskodás. Tehát amikor valaki betelefonál és Tahitót László haláláról kezd beszélni, és ugyanakkor a hangjáról megismerem, hogy kicsoda, és akkor benne van, hogy minden mozzanatában prepotens. És ez olyan borzasztó. Szerettem volna, én megismerni, beszélni a focista és, lá, és a Lázár és a Tahitót haláláról, ahol nem nagyon értettem, hogy ezeknek a halálhíreknek a sorrendje hogyan alakult, de nem ez a legfontosabb. De hogy valaki ilyen és a legelegánsabb az a dolog, hogy bumfordi módon hozza be a valóságot, ráadásul, ugye én még fölhívtalak téged, tehát mi fél hétkor beszélgettünk, tehát mindaz, ami most zajlik, az nem forgatókönyv szerint zajlik, ugye forgatókönyv szerint akkor zajlott volna, hogyha úgy tudok kezdeni, hogy kezdek, de, de az életnek ezek a, a rádiózás szempontjából a legnagyobb pillanatai. Kérdezték a portán, hogy én voltam-e már a rádióban, mert ugye önmagában az is nagy dolog, hogy egyáltalán odaadták a kulcsot. Hát életükben nem láttak mit. Tehát én lehetnék egy betűrő. De ez azt jelenti, hogy ha bemegyek, akkor nekem is odaadják a kulcsot? Hát ez egy jó kérdés. Azért nem mondanám azt, hogy igen, mert akkor ez ilyen felhívás lenne keringő. Igen, igen. Tehát igen, a másik ez rádióban ez ott konkrétan időnként azt gondoltam, hogyha valaki, vagy ugye azért. Abban a rádióban azért többször volt ismétlés, mint élőműsor, és bemegy oda valaki, és elkezdi Hitlert éltetni, de csak azért, mert úgy nem tudom, neki ehhez van kedve. És az NMHH betiltja a rádiót, és ezen kívül megbünteti 853 millió forinttal. Hogyan lehet elmagyarázni neki, hogy hát elnézést kérünk, de hát ide valaki most bejött, föltolta az egyetlen gombot, ami egyébként ahhoz kell, hogy adásba kerüljön, és elkezdte a Hitlert éltetni, hogy ez vajon mennyire életszerű. De ezek gyönyörű Élek, dolgok. Hogy... igen. igen. És pillanatok alatt kiveri az ember fejéből azt a sok hülyeséget, amivel egy egyébként ott van benne. Pont azt akartam tudod egyébként kérdezni, márom forgatókönyvszerűen, hogy az hogyan van, hogy nekem április 8-án mindazt el kell felejtenem, ami most zajlik? Ez hogyan a van? Vagy hát már most el kéne felejtenem? Tehát most se kéne komolyan vennem. Mert most a kampányás, ami beszélünk... Hát figyelj! Amit el kell felejteni, vagy az életnek a. Hát az, élet, én figyelj, az én életemben nincs kampány. Tehát az én életemben, 2018. február, nem tudom, holyadi van, én nem kampányidőszakban élek. Csak valaki. Tehát én emlékszem arra, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy annak idején a Federikus, amikor csináltuk műsorokat, és valaki égtele baromságot mondott, akkor mondta neki, hogy ezt ismételje el, mert ugye ezzel próbált belőle hülyét csinálni, szerintem egyébként nem csinálta rosszul, és egyáltalán nem volt kampányidőszak. És most ilyenből naponta 12 egy tucat van. Persze, de azért csak most minden reggel elmondott, hogy a kampány az, ami tagolja a jövőre valatkozó terveidet, és az életület. Tehát nem lehet mondani, hogy nincs. Mindenféleképpen, mert ezzel az intenzitással én valójában minden egyes műsorommal miközben ezzel foglalkozom azért úgy nem expresszis verbiz, de úgy a, a zárójában benne van, hogy azért talán az lenne jó, ha fontos dolgokkal foglalkoznánk. Tehát nem ezzel. Igen, de mondjuk abban a is, misorban. Várjál, most a hangérnököm arra kér, hogy engedjen be, mert nem tudom, most ő nem tud bejönni. Ez kicsit olyan, <gül> nem, mint a, a Flinston nál nem tudom, hol van az, ahol kizárják. <gül> Szóval, ah, hogyan vagyunk ezzel a rengeteg hülyeséggel? Csak most eszembe jutott, most úgy jártál, mint a Remély rabjai van a tímbe, ami ezt megtelted volna, hogy te se a hangjánokat, csak a stúdiót, aztán meglátjuk, hogy sötét zerket kapsz -e. mi, a, mi a kérdés konkrétan? Tegnap, tegnap beszélgettem egy nagyon-nagyon régi ismerős, valaki most már barátom és rendszeres hallgató lehet, hogy most is Hallgat minket, és megkaptam azt a szemrányást, hogy nem konkrét dolgokról beszélgetünk, és azért állítólag az átlag hallgató a fonalat, vagy nem annyira tartja elemást, amiről beszélünk. Úgyhogy most neki főhajtásként konkrét kérdést kérek. Nem tudom, most hirtelen agy mindenen jár a fejem, ezen pont nem. Pont a, a Civil Apályán szerkesztőjének mondtam az egyik témát ki, meg hogy melyik maradjon ki, és mondtam, hogy annak a témának talán van értelme. A többi téma az mind arról a hülyeségről szól, ami ma van bogárevéstől kezdve. Hogy, hogy, ahogy fazek a Sándor elmondja, hogy hogyan leszünk mi bogárevők. Miközben, ha visszanézed annak a történetét, ott, ott ez egy harmadik lépcső. Valamikor decemberben volt Németországban egy konferencia, ahol a táplálkozás tudomány jelesei jöttek össze, és jött volt arról szó, hogy a bogarakból milyen tápértéket lehet kinyerni, amivel, amit egyébként lehet enni. De volt, aki azt mesélte, hogy Valakit felívtak a rádióban a gyorskorcsajázok sikerét méltatva, és mindjárt arról beszéltek, hogy hát ez a migrációnak micsoda diadala, hiszen egyébként ha ők nem élnének Magyarországon, akiknek ugye van koreai származásuk, mire az illető, aki a sportban járatos az volt, hogy talán most mégiscsak csak a sport sikerekről kéne beszélni, és nem arról, hogy ez hogyan van összefüggésben a sorossal. Tehát mint, hogy mindenki megbolondulna? Volt egy nagyon hasonló élményem tegnap, talán most egy picit releváns a szempontjából, hogy én házasodni fogok innen, és megkérdezte tőlem valaki tegnap ugyanezen a beszélgetésen, hogy ki fog minket összeadni, és én mondtam az illető papnak a nevét, aki egy ismertebb pap, egyébként egy nagyon szimpatikus ember, nagyon sok mindent el lehetne mondani róla. A beszélgető partnerek az első, ami eszébe jutott róla, hogy fú, hát az nagyon migráns párki, Amen. ami Érdekes, ráadásul tudom, hogy amin... kiről van Igen, Igen, igen, igen, igen. Ami engem bevallva őszintén lefogyasztott, tehát, hogy akár a vallással, akár az esküvővel, akár bármilyen szervezéssel kapcsolatban nekem ez, ez az utolsó között jutott volna eszembe. Most azt leszámítva lesz is, hogy a migráns migránspárti az mennyire pontos megjelölés az illető egy házfira nézve. De? Tehát ez minden a élményünk, hát mindenki a maga, maga szintjén és maga asszociációival beszéli el a, akár a politikának a történéseit, attól függé -e, hogy mennyire mélyen tájékozódik. Igen, azért tegnap voltam hosszú idő után Komáromban, ott egyáltalán nem volt erről szó, tehát a saunában ott alapvetően hallgattak, nem, nem volt szó semmiről se. Igen, ezt ez engem be valami szintén meglep, mert nekem az a tapasztalatom, tehát egyáltalán nem hiszek a nemzetkarakterológiákban, és nem hiszem, hogy van tipikus magyar mentalitás, de egy dologban én ezt érzékeltem, hogyha külföldön két magyar összetalálkozik, akkor legelősor a parciális tapasztalataim szerint azonnal a, a, a hazai politikai közvetkezik. Jó, akkor, akkor konkrétum, tegnap a... belenéztem a Hír -be, ami majdnem olyan, mint az ATV, csak... Egy korábbi atv vezeti a hírtv műsorát. Uh, engem legalább ebből a szempontból nem lehet összetéveszteni mással. És Bokros Lajos volt a vendég, és Kálmán Olga valahogy rá akarta venni Bokros Lajost arra, hogy ne induljon Ola Lajossal szemben, mert így a demokratikus ellenzék esélyeit csökkenti. És Bokros Lajos, aki egyébként hihetetlenül van ugye a korna uh, izéjében, uh, zakujában és kockáségben, tehát így megrekedt valahol öltözékileg a 60-as években, de azt hiszem az elméjét tekintve azért ez nem jellemző rá. Valami olyan sértettséggel válaszolt, hogy hát a demokratikus koalíció a műsor 14 éven nem való, nem baszarintotta volna át akkor, amikor egyébként akár mellé is állhatott volna, és avval, mint egy el is vesztették egyébként a győzelem esélyét, ő ott indul ahol akar. Amiről azt mondta neki Kálmán Olga, de hát Bokros maga nem is lakik ott. az, azt mondta Bokros, nem lakom ott, de 18 éve van ott lakásom, és komolyan mondom... Kámánolgának én tényleg odaadó híve vagyok, és ha mondok valahogy egy kritikát róla, mint ahogy legutóbb a Krizsóval is beszélgettem, ez az nem azt jelenti, hogy, hogy én elparentálom, de olyan volt némely pillanatban egyébként, mint két jelentős házmesternek a beszélgetése beleértve, hogy, hogy, hogy, hogy tényleg, hogy ilyen propagandadók vannak, hogy az EHO TV is propagandadó, a HIR TV is propagandadó, az én adó, fél kenyiradó gazdám, de legalább szerződési kötelezettségeim nincsenek, az is egy kicsit propagandadó, én magamat nem tekintem adónak. Én én próbálok itt evickélni, nem sok sikerrel, nem látod ezt a beszélgetést, meg nem, nem, nem, nem, nem. Most alig olyan én olyan ja. sértett a bokros, figyelj, itt teljesen megszerettem, az egy másik kérdés, hogy a sértettség az teljesen negatív. Tehát itt legszívesebben azt mondtam a, bok, volna a bokrosnak, hogy tegye ide a vállamra a fejét, és mondj el, hogy mi bánja. aztán valahogy szedjük össze magunkat. Hát, hát mégiscsak egy okos ember, egy hajdan volt ceu rektor, vagy legalábbis valami ceun valami nagy. Nem, ember. nem, hát tiltakozom, nem volt rektor. Akkor mi volt? Na mindegy, a ceu oktatója. Oka, okt okay. Meg volt, szerelmesítette meg ilyesmit, nem volt rektor, soha, tudtam már. De nagyon, a kiszerűségében volt nagyszerű. De, de úgy, úgy, úgy azért örültem volna, ha nem lettek volna ilyen kis szerűek. Se ő, se a kármáról. De nagyon emberiek uh -huh. voltak, hogy ezt szokták mondani. Igen, igen, igen. A, a probléma az, hogy most te mégiscsak a kampánynak egy mozzanatát foglaltad össze. De ez nem, amit, ennek amit... nincs köze a kampány. Ebb, az hát, ő sértettségét a kampányban szenvedte el, de én valójában a sértettséget ragadom meg. Azt is, hogy az április 8-áig nem szűnik meg, és az, hogy jó, a Kálmán Olga arról beszél, hogy hogyan csökkent így a demokratikus ellenzék esélyeit, hát az őt kurvára nem érdekli. Jó, csak arra próbáltam utálni, hogy ezzel nagyjából a az ellenzéki kampánynak úgy az alaphangját, aminek valóban nincsen köze egy igazi kampányhoz, de mégiscsak erről szól. Hiszen ez a műsor, amiről most beszélünk, ez ugye a úgynevezett ellenzéki nyilvánosságnak az úgynevezett egyik legfontosabb fóruma lenne, ahol Bokros Lajost akarjuk megvigasztalni. Tehát most azt érzem, most valami nagyon más dologgal foglalkozom, nagyon kevés, ezen a héten nagyon kevés firmusok néztem, most azt érzem, hogy hogy nagyon sokat lehet, hogy nem veszítettem. Nem és mivel foglalkozol? Hát, Érdekel egy könyvet, könyvet szerkeztek, és gyakorlatilag magyarról magyarra fordítok szövegeket. És mikor jelenik meg? Puh, április valamikor. És mi a könyv? Vagy nem lehet róla beszélni még? Még nem gondoltam át, hogy én erről beszélhetnék, én most ezt inkább nem poszkáztatom meg. De, de sok munka van Volt-e a hétnek olyan eseménye, amit te ki? Vagy, vagy te annyira máshol éltél, hogy most nem is tudsz ilyenről beszámolni? Ö, a, ami téged foglalkoztatott, ez a fekvő történet, az engem is foglalkoztatott. Ez közvetlen. Kö, az, az most hétfő volt, ugye? É, nem, hogy hétfő lesz szerintem a messzere jöttem bele. Ja, jó. Oké, okay, lehet, lehet. Ö, szóval azt én is értem hogy ennek féle. Különböző értelmezései mentek, akár csak a sorodban, meg úgy általában kerülöttem ki, hogy gyalgált erre. Tehát ez nem politikai relevanciájában volt érdekes, hanem a politikához való viszony tekintetében. Ebből a szempontból érdekes volt, én más annyira nem láttam hát nyilván mindenki az ő értékelőn csámcsogott, aminek én örültem, hogy már nem vagyok a, az elemzői széna része, hogy nem kellett több órán keresztül ezen ezzel rágódni, hogy mi, kinek hiszen a miniszterelnök, kit akart megszorítani, és így tőlel, és így tőlel. Más? Nem, nem, mondom, valószínűleg én most nagyon, egy kicsit hátra léptem, és nem, nem annyira érintettek meg ezek a dolgok. Jót tett egyébként, a meg, azt hiszem. De azért hétfő jössz? Persze, hogy ne, hogy nem és felkészülök majd, tehát vissza fogom olvasni a hétfőig. Azt, mondom, olvasnál, hét azt, azt ja. Most elrendezem itt a papírjaimat. És felhívom a navracsicsot. Köszönöm Én szépen, a... átadom. Én is köszönöm. Oké. Okay. Jó reggelt, lehet? Uh, amikor egyszer közlekedési balesetet okoztam, amiben hála a jó Istennek nem sérült meg senki sem, utólag kiderült, hogy nem én vagyok a hibás, de az foglalkoztatott legjobban, hogy beérek-e fél nyolszor, hogy fel tudom-e hívni önt? Igen, igen. Ez megismétlődött, mert uh, nem lehetett, nem tudtam bejutni a rádióba, és akkor egy, egy le, le, le, illetet kellett bele lehelni, és önmagában az, hogy az ember életet lehele bele, az teljesen, tehát ilyenkor az ember nem fontoskodik. Tehát nem, nem, nem kezd el olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek késlehetetik a bejutást, és aztán teljesen, teljesen átrendezte a gondolataimat. Tehát egészen más dolgok kezdtek el foglalkoztatni. Tehát ugyanaz, mintha az ember a pusztában dur szenved, akkor a soros nem nagyon foglalkoztatja, hanem az, hogy onnan hogy a pitlibe fog kikerülni. Igen, ásrendeződnek a dolgok, az biztos. Némely pillanatban azt gondolom, hogy ez az ország uh, uh, ráférne egy ilyen jellegű durdefekt. Szentékosan nem mond, tehát nem árvíz, nem tűzvész, nem valami szerencsétlenség, hanem valami, ami észhez téríti. Hát igen, de az általában rendkívüli események térítenek és egy embert is, meg egy közösséget is, nem? Tehát azért az általában árvíz vagy tűzvész vagy jó, én emlékszem ég... amikor volt az árvíz ez a nagy dunai árvíz nem tudom emlékszik -e rá, hogy nem el rá illetve akkor el akkor, ugye, akkor mindenki megállapított hogy annyira azért még sincsen veszve a magyar szolidaritás ugye, mert akkor aztán tényleg mindenki minden féretéve ment a a, a gátakra emlékszem mi is drága jó is, úr azért mégse kiválhatjuk mi ketten itt közösen nagy koalícióban hogy legyen mindig árnyéz. Minden nap, igen. Csak a, közös, csak a közösségi élménykedvéért. Nem, persze, de hát az élet már csak ilyen, hogy amikor nincs, akkor nem gondolunk ezekre a dolgokra, hanem akkor a másodlagos jelentőségű kérdések válnak fontossá. Hát, vagy a másodlagos fontosságú, vagy a harmadlagos, vagy a ki tudja milyen. Hát így ér, minket, attól igen, igen, attól Azért a maga lelke az egy nehezen satuba rakható lélek, mert valahogy mindig kijön belőle. Ugye a hétvégén voltam a nőmmel, mert akarta nézni a sagákiállítást Veszprémben, és a Hackó Dezső Múzeumban, ahol mi voltunk a nézőközönség, akkor reggel kérdeztük, hogy van-e ruhatár, és mondták, hogy ruhatár nincs, de van értékmegőrző, és akkor ott mutattak egy szekrény ami az alaksorban van, amire rá volt írva, hogy csak euróval működik, Nálunk éppen nem volt euró. Kérdeztük a, a portáshölgyet, hogy nála van euró. Mondta, hogy nincs, de időnként euróval sem működik. Majd hozzátette, hogy itt valaki 20 évvel, vagy 10 évvel, vagy 15 évvel ezelőtt nagyon optimista volt már, ami az euró bevezetését illeti. És ez olyan mértékben hatott rám, hogy én fölhívtam önt, ami azért lássuk be, hogy egy tízes skálán azért egy ilyen nyolcas fontoskodás, de hát nyilvánvaló, hogy én minden pillanatomban szeretnék valami nálam fontosabb emberrel beszélgetni, hogyha ahhoz valami apró érzek, és akkor a saját fontosságomnak a tudata mindjárt növekszik, a szóba áll velem, és akkor ő mindjárt elkezdte menteni a szituációt. Önben van egy, önben van egy ilyen mentős? Hát ő vesztőről van szó, persze. Egyébként azóta gondolkoztam a dolgon, a magyar százas, száz forintos, nem? Nem, nem, át, nem bele sem ment. Aha, aha. De figyeljen, az úgy, ahogy van, az egy igazi, echte magyar szituáció volt. A hölgy a jó indulatával Beleértve, hogy hát nyugodtan nyitva is lehetett volna hagyni. Ez ezt az otthonról hozott, lelk, hozott lelkem, hogy erről mi beszéltünk talán egy hete vagy két hete, ugye, hogy én hogyan tanítottam a lányomat arra, hogy a strandon nem hagyjunk semmi se őrizetlenül. Senki nem volt a múzeumban, tehát senki nem lopott volna el Igen. semmi se az égett a világán. Igen, de firál le felle, biztos, ami biztos, gondoltam, hogy bezárom, de arra nem volt mód. nem volt. Igen, sajnos a, a múzeumban nekem is sokszor van olyan, többször van, amikor én megyek el valamilyen kiállítást megnézni. Jobbára mi is egyedül vagyunk ott, vagy maximum egy ember van rajtunk kívül. a járva a múzeumban, osztálykirándulásokon kívül, nem Budapesten. Budapesten van, nem tudom hány múzeum, harmint mondjuk, tematikailag válogatottak. Szerintem egy, egy megyeszékei múzeum azért nagyon komoly identitásválságban van, vagy lehet, hogy ugye ő nekik elvileg ilyen az avarkori cserepektől, vagy a, a római kori a bronz karkötőtől egészen a, a máig, vagy a 20. század végéig legalábbis valamit mutatni kell, és szerintem azért, ezt nem tudom, hogy hogy lehet úgy megfogni, hogy egy megyeszékhely lakossága fontosnak érezve, hogy elmenjen oda és nézze. Még ha sagáról is van időnként szó, mert láttam én is sagákiállítást, de szerintem. Igen. Abban segítsen nekem, hogy mindjárt az volt a nőm első kérdése, mert hát a kultúra iránt nagy érdeklődést mutat, én is, de csak ő utána. Ki volt Lackó teső. Lackó teső egy piarista kutató, kutató tanár, aki a 20. század első felében ért Veszprémben, ott tanított a piarista gimnáziumban, és ő ilyen Veszprémi, helytörténeteket végzett, a vesztegő környezetét vizsgált, környezeti állapotát vizsgálta e, és egyébként a múzeum gyűjteményének az alapjait is ő rakta le. Aztán még egy dolog volt, amiről beszélgettünk a nőmmel, most már ha eddig privát volt, maradjon is az, hogy bár beszélgetünk majd Brüsszelről és ott mindenkit nem ismer, hogy felmentünk a várba, és Jöttek szembe emberek, és volt a homlokukon egy szürke volt. volt. Igen. És én ezt nem tudtam, és én. én egyszer csak vettem a bátorságot, és oda mentem valakihez, és kérdeztem tőle, hogy ez micsoda, belátva az, hogy ezt nekem tudnom kell, vagy leleszek leszek ott izé tolva, hogy ezt én hogy létezik, vagy nem tudom, és azt kérdeztem a nőmtől, vagy a nőm kérdezte tőlem, hogy vajon ha itt lenne a Navracs, és akkor tudna rá válaszolni, és valahogy én arra emlékszem, hogy azt mondtuk, hogy tudna rá válaszolni, és tessék én, tudom. Köszönöm. köszönöm a bizalmat. Igen, ez a 11-es mi lehetett? Igen, az volt. A Szent ami az ország legkisebb bazilikája. Ez, ez, egy, ez egy nagyon szép, ugye ez az a bazilika, ami véletlenül 966-ban, tehát nem 1966-ban, hanem 966-ban már a Salzburgi érseknek egy levélben, mint létező székesegyházat említék. Legalábbis ennek a helyén. És akkor, hogyha ott voltak, akkor emlékszik, hogy az oldalán vannak, ott, ott vannak román kori, maradvány, falmaradványok De jó, már nem a... tudtunk. Amikor távoztak, bezárták. Hát té ez az igazság. De majd egyszer elmegyünk nyáron, és akkor nem mutatom. Egyébként a... is kértem öntől egy találkozót. de rendezvúzhatunk hárman, csak ezt aztán legyen, vigyázzam. Legyen, az, egész, az egész nyarat velem fogja tölteni, ha az összes időpontot <gül> összeadjuk. Jó. Ha szembe a templommal, Igen? akkor balra van egy kis udvar, és abban van egy kis kápolna, ahol a hagyomány szerint szenténre ott tette a sz Uh, esküjét, és ezért van, a egy Szent Hémre Szobor is. Ez önére Szent György Kápolna. Ő mennyire veszélyes ismerő? Én eléggé. Azt hiszem eléggé. A, Én Annak idején, amikor képviselő voltam, akkor, akkor időnként vezet, csináltam idegenvezetést a városban. Hogy csak Meghirdettem időpontot, és hogyha jöttek emberek, elsősorban veszprémieknek, de találkoztam olyannal is, hogy az ország másik végében. azért, hogy A mostani igen. hangulatomban én például egy olyan országban szeretnék élni, ahol Orbán Viktor lazán és könnyedén vezet egy ugyanilyen sétát az helyén vagy bárhol máshol. Szeretnék. Én azt hiszem, ilyen... ez egy nagyon jó dolog lenne. Igen. Szeretnék egy ilyen országban élni? Én is, azért csináltam ezt, mert én is szeretnék, de jellemző módon kaptam olyan reakciókat, még előtte nem utána, mert a magyar igazából előtte szeret véleményt alkotni, nem utána. Előtte, előtte hallottam, hogy az én pártpolitikát csinálok az idegenvezetésből is. Tehát gondolom azt hitték, hogy én ott a nem tudom, Fidesz jeles helyeit fogom... Kedves Tibor, meg azért. kell öregedni ahhoz, tehát én például olyan szituációban, mint amilyen volt máskor, tehát ma, ma reggel én különböző embereket kárhoztattam. Ha valaki ma visszahallgatja az első 40 percét ennek a műsornak, én az íg egyet a világán senkit nem kárhoztattam, hanem annak örültem, hogy be tudtam jönni, és távirányítással a lelket tudtam lehelni az egészbe. Szarni kell arra, hogy valaki ilyen megjegyzést tegyen hozzá téve hogy avval ugyanakkor az ember tisztában van, hogy avval nagyon sok energia megy el, mert azért az nem igaz, hogyha az embernek beszólnak, vagy meg akarják bántani szándékkal, vagy szándéktalanul, bár az utóbbit tennék, hogy az az emberre ne lenne hatása. De sajnos az érzéketleneket leszámítva egy bizonyos életkor és tapasztalat kell ahhoz, hogy az ember ezt úgy tudja távol tartani magától, hogy közben nem lesz olyan vastag a bőre, ami vastagság egyébként abban is megakadályozza, hogy már Egyetértek, egyet, teljesen igaz. ez a bölcsesség egy része ez is, hogy az ember egy időt ennek tenni ezekre a Beleértve, érted. hogy annyi olyan közéleti beszélgetés van, ahol az ember tulajdonképpen csak a beszélgető társával való viszonyától teszi függővé, hogy ezt a mondatot nem mondja el, hogy Tibor, Klára, Dezső, Józsi, Maca, Izé, különböző nevek, muszáj ezt ilyen ennyire, ennyire sértetten elmondani, és ha az illető nincs rossz paszban és érti, hogy miről beszélek, akkor tulajdonképpen akár annak az esélye is benne lehet, hogy megrázza magát, azt, hogy a fiala igaza van, most ezért azért azért ne táncoljon el, ne örüljön annyira, hogy egyszer azt mondtam, hogy igaza van, és egyszerűen csak megváltozik a beszélgetésnek az egész lényege. Én abszolút egyetértek. A konszenzus lengi körül a mai beszélgetésünket, ahogy látom, mert abszolút egy teljesen egyetértek. Ez így van. Anya, akkor még egy kérdést feltegyek, hogy a maradék Igen. részét, azt mikor fogják átadni? Hát ez nem tudom, nem ősnapra kész a dologban. Én az dolog van. Ez úgy látszik, nekem, mintha kész lenne, csak. Ne ez pont az a hogy nekem is úgy tűnik, mintha kész lenne, de én az ilyen műszaki átadási dolgoknál mindig találástalan vagyok, mert, mert mindig van, nem tudom hány fázis van, és nem tudom ebből hány fázis teljesítettek az építők. Állítólag tavasztal lesz az átadás, nem tudom. Lenne... Ez a várpalutai elkerülőre gondol. Igen, igen. igen hát ez azért igen. nagyon fontos, mert ha ez is átadják, akkor akkor nagyjából egy óra vagy talán kevesebb, mint egy óra lesz. lesz ez ez nagyon jól beszél, mert ugye én a lakásból azért nem tudtam kijönni, mert mint kiderült, a lakás kulcsot hagytam, bezártam az ajtót, és ennek következtében ilyen konstelláció még nem volt, hogy benne is van a kulcs, be is zárom, úgyhogy úgy volt, hogy nem fogjuk tudni elhagyni a lakást, de aztán az Isten segített, és ki tudtunk jönni. Ez valamikor kilenc óra után volt néhány perccel, és negyed-11-kor, vagy nem sokkal negyed után után voltunk. Igen. Most. Ami azért lássuk be, hogy nem egy rossz szint idő. Az egyik legbüszkébb, éppen a nyolcason jöttek vesztőszeré is. Igen, igen, igen. A, a képviselői tevékenységem egyik büszkesége az, hogy ott azt a Fehérvár és veszprém között ö, felújították a négysávost, és, és az egyik nagyon veszélyes egyszintű kereszteződést is sikerült felüljáros keresztveződéssel átalakítani. És kedves Narasus Tibor, mit kellett ennek érdekében tenni annak idején? Tulajdonképpen semmit, csak jelen lenni, és figyelni, és arra figyelni, hogy mások ki ne ellökjék a, a gyorsforgalmi fejlesztési tervekből. Ennyit. Benne volt, tehát csak, csak szemmel szemet kellett tartani meg. Meg, meg beszélni kell az róla mindig, hogy el ne felejtsen senkit. Azért nagyon jó pof, amit mond, mert annak idején a Kupa Mihály mondta azt, hogy neki azért kell ott lennie az összes kormányülésem, mert ha egyébként nincs ott, akkor sokkal több forint esik le az asztalról, mint ha egyébként ott van. Ez így van. A, a, jelen, tehát a fizikai jelenlép még abban az esetben negatív értelemben is nagyon fontos megakadályozni, hogy valami történjen az én terveim ellen, abból a szempontból, és akár csak ott ülni is elég, és akkor már az ember az, az, az min múlik, kedves hajdan volt, miniszterelnök helyettes úr, hogy végül is ezeket a kormányüléseket hogyan dokumentálják, vagy hogyan nem dokumentálják megfelelő rész aláhúzandó? Ö, min múlik? Igen. Hát ez szerintem gyakorlatilag a jogalkotó akaratán múlik. Mi szól mellett, és mi szól ellen? Hát olyan... Olyan... Nincs olyan ország, ahol egy kormányülés egészen nyilván teljes egészében nyilvános lenne. Üh, nyilván de egyébként elképzelhető hogy... lenne az, hogy egy kormányülés emlékeztessen egy önkormányzat képviselőtestületi ülésére, ahol a zárt tárgyalás lesz, bárki jelen lehet? Tehát van olyan ország... Elképzelhető, például a Horvátországban hagyományosan szokott lenni a kormányülésnek az, az első mondjuk 20 perce, ez egy nyitott rész, amit sajtónyilvános. És a nép megy. De nem a népegy el, az újságírók mennek el, és közvetíti például a televízió. De ez á, általában, ugye, ahol nyilvánosság van, ott a, ott a politikusok szerepelni. A dolog természetéből van. Tehát onnantól mindenki azt nézi, hogy mit... volt Magyarországon is sajtónyilvános kormánygyűlés, én emlékszem, hogy a Székesfehérváron voltunk egyszer kihelyezett kormánygyűlésen, és az például sajtónyilvános volt. És akkor az tényleg egy kicsit olyan is volt, ugye, ilyen pejoratív, mondani, hogy ez egy, olyan, egy színház, de hát persze, hogyha, nem, hogyha valami sajtó nyilvános, és az ember ön figyelik... saját magán észreveszi azt, amikor elkezd viselkedni? Elkezd szerepelni, így, így van. De, de azt közül, hogy ön saját magát? Persze. Mert ön azért én, alapvetően én... nem egy olyan szereplős pacek. Én nem vagyok egy szereplős pacák, viszont nagyon erős öreflexiója nem vagyok vagy az megállva. Tehát é. én rögtön észreveszem, hogyha szereplő. És egyébként meg tudja állni, hogyha egy másik minisztertársa szerepel, hogy ne szóljon rá, hogy Dezsőpista, Juli ne szerepel, vagy ezt megtartja magán? Megtartom. Hát tudja, hogy én végtelenül, vagy majdnem végtelenül lojális vagyok. Tehát én nem, én nem piszkítok bele egy ilyen. Még akkor sem, hogyha látom, hogy valaki éppen az egóját csiszolgatja Hagyom. Utána a gyom. Utána feleségemnek esetleg elmondom otthon. Ez a mai informális csúcs. Most ugrottam egyet. Igen. Nem, nem vettem volna észre. Ez micsoda? Hát alapvetően két nagy kérdésről lesz szó legalábbis az előzetes tervek szerint. Az egyik a, az elkövetkező 7 éves, tehát a 2020 utáni 7 éves fogalmazó kicsit költségvetés, pénzügyi keretterv. meg egy pillanatra, mert itt van előttem a program természetesen, tehát az ennyire emberek felkészületlen, az árulja már el nekem. Ugye ez minden nap van, minden héten meg lehetne öntől kérdezni, hogy egy állandóan felvetődik, jó, hol a kohéziós, hol a struktúrális alappal kapcsolatban, és tudom, hogy ezek között különbség van, nem biztos, hogy mindeniből le tudnék vizsgázni, hogy a fejlett nyugati országok a vényigyekkel szemben állandóan olyasmit fogalmaznak meg, hogy azért most már előbb-utóbb valami feltételhez fogják fűzni. Az, hogy ők milyen támogatást kapjanak, miközben ezek az országok azt mondják, hogy a Lisszaboni, a Dublini, a nem tudom milyen statútumban ilyen nincs, tehát erről ti, ott nyugaton ne beszéljetek. Ez micsoda, amit én tapasztalok, és amit olyan pongyolán mondtam el, hogy nem ismerném ezt megtenni egy egyetemi vizsgán. Ez egy politikai vita. Miért ez egy lár mellett... vita vagy pedig nem. ez egy... nagyon, nagyon kemény, és számunkra azok esetben szomorú. Uh, eredménye végződő vita. Jó, de ha én a... vagyok Orbán Viktor, és ön az Angela Merkel, akkor nem azt mondom, hogy kedves Angela, neked ehhez nincs jogod, akkor egy egyébként mit pampoksz? Hát, hogy Angela viszont azt mondja, hogy már hogy ne lenne. Tehát, uh... De akkor egy jogszabályt, amivel én nem vagyok tisztában? Uh, a, a vita valójában, a, a, ezen, az, ezen az egyponton, a vita azon folyik, hogy uh, uh, ugye nem tehát nem, írja, nem teszi lehetővé a szerződés, tehát a jogszabályok nem teszik lehetővé, de nem is tiltják. Tehát ott vagyunk abban a szürke zónában, ugye ami innentől kezdve, amit nem tesznek lehetővé, azt nem szabad csinálni, vagy amit nem tiltanak, azt lehet csinálni kérdés körül, gomolyog. Akkor valójában a szokások akadályozza abba meg a nyugatiakat, hogy ezt alkalmazzák, mert egyedül nem. eddig, hát se eddig, se eddig nem vetődött fel, hát eddig nem vetődött fel. Ugye most, ami miatt ez élesség állik az két kérdés. Az egyik a Brexit. Ami, ami csökkenti az Európai Uniós költségvetést, a, mivel Nagy-Britannia hozzájárulása ki fog esni. A másik pedig a, azok az úgynevezett új feladatok, elsősorban a migrációhoz kötődő feladatok, amelyek miatt egyes szakpolitikáknak többletpénzt kell adni. E, illetve azok az új, ezen belül még, vagy ezen túl még olyan új prioritások, aminek én vagyok egyébként a legnagyobb nyelvtesse, és erre rendkívül büszke vagyok, mert ebben rengeteg munkánk volt, hogy az oktatás, például az Erasmus révén úgy néz ki, hogy sokkal több pénzt fog kapni az elkövetkező időszakban majd, illetve a kutatásfejlesztés innováció, ami a most Horizont 2020 névre hallgató program, nyilván akkor majd más neve lesz, de ez is részben hozzám kötődik. Tehát ezek miatt több, pénzre van, ezekre, ezekre több pénzt kell fordítani. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezekre több pénzt fordítani egy szűkülő költségvetésnél, és megint csak két lehetőség adódik, párhuzamosan, egymást nem kizárva. Az egyik, hogy növelik a tagállami befizetéseket. Eddig hagyományosan az GNI egy eh, át eh, van, ez tényleg szopás jogi. abban maximálták a tagállamok befizetését. Most arról folyik a beszélgetés, Magyarország többek között már már... Ajánlatot tett? Igen, ajánlatot tett, igen. Egy-kettő volt az Így van, egy-egy és egy-kettő közébe tenni valahova. Tehát Ami azért egy, egy nagy különbség. Óriási különbség, különbség. Hát, ez ilyen milliárdokról van szó. És és más országok is úgy tűnik, hogy hajlanak erre. Tehát új pénz, illetve vágások, tehát Hangsony Jó, de ma, ma miről előttem? fognak beszélni ezügyben? vagy vagy mi az, hogy informális, ezt se értem, tehát hogy van is, meg az informális nincs informális az, az informális az azt jelenti, hogy ugye ha formális európai tanácsülés tartana, akkor mindenki azt várja, hogy mi lesz a döntés. Valamilyen döntésre kell jutni. Az informális, az arra szokták összehívni, hogy a beszéljenek döntéskészább nélkül, tehát nem kell eljutni most egy végső pontig, csak szondázni akarja részben a bizottság, ezen pedig az Európai Tanácsnak a vezetősége, meg nyilván a miniszterelnököt is, hogy a másik ország milyen állásponton van, és mennyire rugalmas ez az álláspont. Ez egy beszélgetés zajlik. Aminek a, az egyik többek között ezek a kérdései, valamint az, hogy a bizottságnak van egy nagyon ambíciózus programja, mi szerint ezt, ezt az új 7 éves, pénzügyi keretet, hogy költségvetést ez gyakorlatilag jövő ilyenkorra, tehát ugye jövő tavasszal 19. 2019 május végén európai parlamenti választások lesznek, és ugye új parlament, új bizottság és a többi, és a többi, de hogy addigra már legyen elfogadva most ezért nagyon -nagyon feszített, nagyon -nagyon feszített másod, na, ez egy nagyon-nagyon feszített, nagyon-nagyon feszített tempó igénye. A második az egy csúcsjelölti rendszerrel kapcsolatos, amelynek keretében az európai pártok nem nevezik a saját listavezetőiket, akiket az Európai Bizottság elnöki tisztségére jelölnek, és a parlament a legtöbb mandátumot szerző párt jelöltjének megválasztásáról szavaz elsőként. Na most ezt a mondatot Igen. el tudtam olvasni, de az értelmét nem biztos, hogy meg tudnám. Hát, mondani. ez gyakorlatilag a magyar, magyar kontextus változott, ez a miniszterelnök jelölti rendszer. Talán a hallgatók emlékeznek rá, hogy 14-ben ez úgy nézett ki, hogy mindegyik nagy párt család megnevezett egy-egy úgynevezett miniszterelnök jelöltet, és abban állapodtak. Ez volt ugye az Európai Néppárt esetében is hakló A szocialisták esetében Martin Schulz, a liberálisok esetében Gieser Hosszát, a zöldek rögtön kettőt neveztek meg normál Lambert és Scott Kellert, másokra nem emlékszem. És abban állapodtak meg, hogy az a párt, a párt szövetség, amely relatíve a legnagyobb, vagy legjobb eredményt éri el az Európai Parlamentben a választások során, az jelölheti a bizottság elnökét, és ő lesz a bizottság elnöke. Így lesz Jean-Claude Juncker. Mert az Európai nyerte meg a választásokat. Ha, ha már itt tartunk, ég. akkor állítólag arról is szó lesz, amiről egyébként beszéltünk, és ön nem is tartotta egy rossz ötletnek, de azt mondta, hogy a kivitelezésére kevés az esély, Ugye ez az Európai Bizottság és Európa tanács, Európai Tanács elnöke tisztségének esetleges összevonásával Igen, kapcsolatos Igen. izé-bizé. Sőt, Én ebben, ez ebben eset... ma már arról is van szó, hogy az Európai Biztosok száma is változnak. É, hát ugye ez is egy régi, ez is egy régi téma. Itt uh, valójában arról van szó, hogy még az ezredfordulón a Nidzai szerződésben megállapodtak a tagállamok, hogy az kezelhet, ez kezelhet ezek a bővít, keleti bővítés előtt volt, Megállapottak abban, hogy az kezelhetetlenül nagy létszámú lenne a bizottság egy keleti bővítés után akkor, hogyha mindenki adhatna legalább egy biztos. Ugye ez régebben úgy volt, hogy a nagy tagállamok két biztos de aztán ők lemondtak erről a jogukról. És ezért úgy döntöttek, hogy ha jól emlékszem, 15-ben maximálják a, a tehát 15 főben maximálják a bizottság létszámát, ami azt is jelenteni, hogy nem minden tagállamnak lenne mindig biztosa, hanem rotáció lenne. Majd pedig az Európai Tanács arról döntött, tehát a miniszterelnökök arról döntöttek, hogy egyelőre meghagyják ezt a ezt a létszámot, ahány tagállam, annyi biztos, és ettől akkor térnek csak el, ha mindenki egyetért. Na most hát ez sem lesz a közeljövőben véletűen. A, a két pozíció összevonását pedig én már teljesen reménytelennek tartom. Tehát a, biztos, a bizottság elnökének és az Európai Tanács elnökének a pozíció az összevonását már a teljesen reménytelennek tartom. Úgyhogy itt valószínűleg nem lesz elődik is. Illetve hasonló a transznacionális lista javaslata is, amit ugye Emmanuel Macron, francia elnök vetett be, és ennek pedig a lényege az, hogy a, a kiváló brit képviselők, már nem úgy kiváló, hogy, hogy kiváló minőségűek, hanem a kilépő brit képviselők, európai parlamenti képviselők számának megfelelő mandátumot egy úgynevezett páneurópai vagy transznacionális listáról, be azt látom, hogy ez sem támogatja. A igen, már igen, igen, igen, ez a, ez, a, ez a következő pont lett volna. Igen. Ezzel együtt lesz erről szó, vagy ki tudja? Hát valószínűleg lesz róla szó, de esélytelen. Már ki fogja erőszakon, hogy legyen róla szó, de esélytelennek tartom, hogy, hogy, hogy ebben támogató álláspont legyen migráció ügyben valójában azon kívül, hogy Olaszországban is választások lesznek Magyarországon, is, talán az ügyben az olaszországi választások fontosabbak, de abban végül is az elmozdulás, hogy van-e központi akarat, és mi van azzal, hogyha azt egyes tagállamok nem teljesítik, abban lesz valamilyen elmozdulás, vagy megmarad ez a soros, ami arról szól, hogy hány óra van soros, és akkor az ember úgy, hát próbál hozzászokni, mondjuk nekem nem megy. Hát ez egy nehéz kérdés, mert azt látom, hogy a migráció ügyben a, a leült, leült nagyjából a téma Európában, Uh, egyrészt abból adódóan, hogy látványosan csökkent a, a bevándorlás száma. Részben a télnek köszönhetően, ugye rossz idő Márc is van... Március végén rész... lesz az, az Erdogannal egy találkozó, arról tudok. Igen. Uh, részben pedig annak köszönhetően, hogy így uh, azért Szíriában is... Hát, majd más szóta stabilizálódik a helyzet. Hát hát, ami Szíriában van, szigorú... azért az, igen, nem, az nem élő embernek való. Igen, de hát most éppen az északi ország részben dugnak a harcok, ami azt hiszem jelentős köztében korlátozza a Törökországon átmenő migrációt. De a... mindenki elköltözne, azon nem nagyon lehetne csodálkozni. É én is azt hiszem. Pirjár Nem, nem jártam, soha nem voltam. Én voltam, ja. ott az valami gyönyörű hely volt. Igen, mindenki az, igen, azt hallottam én is, hogy egy fantasztikus ország egyébként. Szerintem egy hát, orosz az kém azért. volt az, aki minket ott kalauzolt, és fantasztikus helyeken voltunk. Egész elképesztő volt. Um, igen. A másik a, a, a másik. a másik tényező ebből a szempontból pedig az, hogy jelenleg nincs német kormány, ugye nincs olasz kormány, nem tudni, hogy az olasz politikai helyzet mi lesz a választások után. Azaz, azok a nagy kormányok és nagy országok, amelyek amelyek tenni akarnának azért, hogy a európai szinten a migrációs politika valahogy megoldódjon, azok most gyakorlatilag cselekvőképtelenek az látható. És ettől is függ, hogyha Németországban helyreáll a politikai, belpolitikai stabilitás, hogy Ez egy stabil német kormány, Araszországban esetleg esetleges stabil politikai megoldást születik a választások után, akkor nyilván megint Jó, én nem akarom, kínos helyzetbe hozni választási kampányban, de hogyha jól érzékelem azt, amit mond, akkor az arról szól, hogy az, ami migráció kapcsán valamikor tízes skálán tízes volt, az most nem tízes, talán nem is kilences, talán nem is nyolcas, talán nem is hetes, ezt most itt nem folytatom tovább. Magyarország, ahol én élek, ehhez képest nagyjából ez a tízes skálán talán most nem tízes, talán most nem de ne állítanám, hogy hetes lenne, inkább nyolcas. E, amikor az ember belpolitikai szándékok okán egy olyan harci helyzetet tart fenn, amit egyébként a körülmények nem minden szempontból igazolnak vissza, azért az, az én szememben tud diszonáns lenni, és akkor most nem mondtam értékítéletet. Igen, de azért az hozzá kell hogy amiről én beszéltem, az a, az új bevándorlók beáramlásának a, az üteme, mert az a kérdés azért, hogy a régieknek hogy voltam, az elosztás. Igen, Svédországban voltam két-három hete körülbelül, ahol óriási problémát jelent az, hogy ott van a becslések szerint 160-180 ezer friss, vagy frissnek tekinthető bevándorló, köztük nagyon sok gyerek, több tízezer gyerek, akikkel valamit kezdeni kell a svéd oktatási rendszernek, magának a svéd társadalomnak, és ott is rövidesen választások lesznek, a választások azért ott sem sokkal kíméletesebbek, mint mondjuk az, Errefelé. Úgyhogy igen, azért ez egy feszítő probléma továbbra is. Én nem mondom, hogy ez nem feszítő, csak azt mondom, hogy a disszonáns jellege azért ott van, különös tekintettel arra, hogy a civil szervezetek egy részét összefüggésbe lehet hozni a sorossal, és akkor most az a kérdés, hogy az a korrupciós index, amit Magyarországgal kapcsolatban megállapítanak, az vajon összefüggésbe hozható-e a soros birodalommal, amely minden vonatkozásban nyomja a krahácsot, és akkor azt mondanám, hogy akkor hozzanak létre a unióban valami ö, szervezetet, amely egyébként e tekintetben állít fel, sorrendet, amely egyébként számúra nem fontos, inkább az a dolog lényege, hogy mit mutat, ö, mert az, hogy mindenre az legyen a várasz, hogy soros és a soroshoz az nagyjából az influenzának legyen a szinonimája, abban az ember el tud fáradni akkor, amikor ez olyan szférában is jelentkezik, aminek nincs köze a lázhoz. Igen, ebben igaza van. Ugyanakkor én ezzel a korrupciós indexzel mindig ö... Mindig óvatos vagyok, és amikor még itt a magyar belpolitikában ez módon volt, vagy kötelességem volt megszólalni, hiszen annak idején működtetem egy korrupciós kerekasztalt, amíg a civil szervezetek egy része máig nem érthető okokból úgy érezte, hogy neki ez nem kifizetődő, hogyha együttműködik az állammal, és kivonult a kerekasztalból, Ez ugye 2011 és 13 között volt körülbelül, de akkor is mindig elmondtam, és a Transparency -trans International mindig meg is botránkozott, hogy ők nem korrupciót mérnek, hanem korrupció érzékelését és uh -huh. Kettő között szerintem óriási különbség. Eben nem nem, se... ment, nem mentegetni akarok nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem gondoltam. Még, még egy dolg, Igen. kérjem, hogy sát ott nincs miért, majd ha netán véletlen lesz, de szerintem akkor se kell, hogy a, önnek valamilyen módon dolga-e találkozni a magyar diákokkal, akik ma ismét demonstrációt tartanak? Egyrészt, egyrészt nekem Kifejezetten uh, tiltja a szerződés, hogy az egyes tagállamok oktatási rendszerének a tartalmi kérdéseibe és szerkezeti kérdéseibe beleszólja. És ha jól látom, itt azért nagyjából tartalmi kérdésekről folyik a demonstráció, ha most a politikai réteget lehátjuk róla. Uh, másrészt pedig uh, nem... Tehát ha, ha, ha ők akarnák, akkor vetőd fel ez a kérdés, de egyébként nem is. Akkor visszatérve arra, arra, amit ő korábban művelt, azért ha kormánytag lenne, lenne egy pár terület, ahol fel lehetne kérni önt közvetítőnek. Hát ugye voltam, Tudom, én a felsőztetésügyben voltam. Igen igen, igen. igen, igen. Hát szerintem nem fog unatkozni, ha hazajön. a hogy Nem, mint hogyha ott unatkozna. Jövő hét? Igen, jövő hétem vagyok. Nagyon szépen köszönöm, viszont halásra. Önök Navracsis és Tibort hallották, most megpróbálom utolérni a nyolc órás híreket. Még nem sikerült, de már jó úton vagyok. Köreget, hát? A műsort az uglói önkormányzat támogatja. Miután átmenetek nem lesz olyan műsor az ATV-ben, amit ne én vezetnék, így a jövő héten elmarad a. Zugló tévében való szereplésem, de két hét múlva már leszek, nem teszek szemre neked. Egyszer már szóltam, hogy nem vagyok azon emberek között, akik ezeken a sajtóbeszélgetésen, ezeken a titkos sajtóbeszélgetéseken vannak, de is már nincsen hosszú idő hátra, most már ne is vegyetek föl erre a listára, csak szeretném halkan jelezni, hogy amikor olvasom, hogy titkos megbeszélések voltak a Kremlnek valamilyen zugában, akkor eszembe jut, hogy én engem oda nem hívtak. De mondtad tá, múltkor, hogy nem te állítod igen. össze a listát Igen, igen, és, és viszont elfejtettem, hogy szóljak Ebben az van de, de, de ennek a jelentősége tízes skálán egyes ha azt kérdezed tőle, Egy igyen reggel maradt el leginkább Azért nem volt ez annyira nagyon jó, de azt kérdezett hogy mi a fontosabb Hogy ott legyek is veled, vagy veled beszélgessek Akkor minden átmenet nélkül azt mondom Hogy, azt, hogy veled beszélgessek Nagyon kedves Nagyon kedves tőle nem, kedves, ez... Figyelj, én szint vallottam a múltkori Zugló TV műsorban, ahol elmondtam Kunhalmi Ágnes, Bakás Tibor Settegedő és Tóth Csava előtt, hogy én nagy valószínűséggel hosszabb idő után el fogok menni szavazni, hogy egyéni jelöltekre fogok-e szavazni, azt még nem tudom, de pártban én rád fogok szavazni, miközben te nem vagy az én szememben az MSZP, ezt is elmondtam. Na hát, ennek nagyon örülök, remélem, hogy sok... Sok ilyen szavazó lesz még. Még nem ba, döntöttem el, de, de azért ez inkább közeli van a döntéshez, mint sem. Van de... 168 órában, bocsú, hogy közövágom, csak egyfát a tudom van egy interjú szeli nyilvánnal, aki egy tényleg világhírű magyar társadalomkutató, a 80-as években írt könyve, ami egyébként az én édesapámról szól, mert a 80-as évek mezőgazdasági vállalkozóinak a a történetéről írt egy könyvet, ami akkor az publikáció volt Amerikában szólt elé, nyilván a 48-ában nagyjából hasonlót mond, mint te. Úgyhogy erre büszke vagyok. Erre egyébként büszke is lehetsz. Büszke is lehetsz, függetve attól, hogy... És ezt a mondatot nem fejezem be. Gondolkodtam rajta, hogy a kivonattal megelégedjek-e, vagy vegyek egy figyelőt, de nem vettem figyelőt végül is. Nekem a tegnap a kezembe adta egy kollégám, és öm, elolvastam, hogy öm, milyen boldoztó ember vagyok. Öm, majd szerintem eldöntik a, a választópolgárok. Azért az érdekes, hogy ezt a cikket, ö, ugye az a konfalmi Nóra írta, akit ugye tévéket 2 is kiraktak a Juhász Pétert lejáratni akaró valósikerült interjúja után, illetve hát ö, mivel az, egyet, az én egyetemi tanítási ö, időszakamot is megemíti elték, a Ciki, a természetesen fontos, hogy a... Egyetemen e, tanít ez a hölgy, és a Vizinger István tárgyait úgy vette át, hogy átírta a fejlécet, és Vizinger István nevét levette, és a magáét odaírta. Tehát ő, ő, ő, ő az, aki a kellő erkölcsi talapzaton áll ahhoz, hogy nagyítóval létre az én élettörténetem. A kedvenc e, elemem ebben a történetben, ugye én 2007-ben nyertem felvételt a Elte. A, tudom, hogy a doktori iskolájában, és két éve én már úgy belesodroltam, majd belecsöppentem, majd belekerültem a politika élvonalába, és megjegyzi azt, hogy nem fejeztem a doktorimat, hát nem tudom, szóval aktív politikusság mellett azért az ember viszont nehézni a doktori dolgozatokat, de mindegy, hát ilyesmik vannak a cikben. Azt kicsit megvisel, hogy az én pontosan tudom, hogy ki az informátor és Uh, és hogy milyen vétel rossz hiszem, ő, módon tálalt bizonyos dolgokat, de hát figyelj, most ez a az, Ami az egyetemet illeti? I igen, igen, igen, igen. Ott nekem is van egy ötletem, és annak én is élök, de hát... Um... Mondjuk azt nem írta bele a cikkbe, hogy mondjuk 2009-ben az Országos Tudományos diáköri Konferencián, ami uh, ugye az egyetemisták legfontosabb szakai megméletetésre volt olyan év, ahol az első hat helyzetbőlt az én tanítványom volt az egész országból. Azt de... nekem ugye ilyen látványos elemek szoktak lenni filmekben, hogyha én mennék utána a hóban, akkor én látnék vércsöppeket abból adódóan, ami zajlik, vagy nem látnék? Nem, nem látnám. Egyrészt nincs akkor a hó. <gül> Másrészt meg... Nem, szóval igazából, tudod szóval ilyenkor az ember az van, hogy... Egyrészt ugye én azt az elvet követem, amit Churchill mondott, hozzá legyen mondása, hogy és hosszú visszanyelem a szavaimat, és ez egy nagyon egészséges étrend. Úgyhogy én is úgy vagyok vele, hogy majd április 9-én lehet, hogy néhány dolgot elmesélek, de az ez nem érdekes. De van egy másik, egy nem politikus, én nem, és ott azért húzom a jó jóhisztott emberek mellett pozitívakat és minuszokat, és milyen szempontból az ember mindig tanul egy kicsit emberileg. Az uglóban élők, Viktor és Burján Csaba, valamint az uglói családi árpád áltos iskola, és akkor nem fejezem be, hanem fejez bete. Hát ez egész, egészen fantasztikus. Szóval uh, én uh, eleg, uh, nem annyira jöttek a grösporthoz, de annyira lelkes tudok lenni, amikor vannak ilyen sikerek. És ugye ezt a két, uh, a, a Liu testvére személyesen is mert uh, még mielőtt ennyire a csúcsra jutottak, kaptak már díjat És hát két elképesztően helyes fiú. A másik kettő is biztos az általában a végső Zuglóban élnek. Uh, ami ami nekem egy meglepetés volt, én ezt a saját az Zuló Facebook oldaláról tudtam meg. Helyi sportvezetők, leveleket is írtak. Tehát nagyon biztos vagyok, hogy úgy tűnik, hogy az első téli olimpiai aranyérmünket az négy Ultra-i vagy Zulói kötődési fiatal hozta. És hát ezek közül mondom a, a, a, a New testvéreket ismerem, és ez ilyen iszonyatosan helyes, ezeket tök szerény, de ugyanakkor nagyon vagány és tűnt nagyon és ez furcsa lesz ezt mondok, de nagyon szép, tehát nagyon jó kiállások, vagy nagyon jó szárok lesznek szerintem, és ennek én nagyon örülök és hát az tök jó volt, ahogy úgy ünnepeltek, ahogy a bolt szokott, mert Igen, hogy a bolt egyébként azt ígérte, hogy kapnak, Igen. akkor pesgőt az egészet, annyira, meg hát hogy az egyik liu a, a barátnőjét átverekedte magát, nem tudom, micsodán, hogy, hogy, hogy közösen örüljenek, ezek azok a pillanatokkal az ember átmenetleg mindent elfelejt. Van egy másik történet, ennek semmi köze nincs ehhez, de ez is zuglói történet, ami egy... De nem látom-e jelző szerkezettel. Uh, ugye a Zúglói önkormányzat távolította el Dózsa László nevét az 1956-os fiatal tábrázoló képről amelyen valójában Prukpál szerepel. Ennek a történeti dióhéjban elmesélnéd? Hát elmesélném. Nem, nem a kedvenc történetői megyike. De Alapvetően ugye. miért? Hát azért, mert mert, mert, mert Bárki bármit gondol a terrorházáról és mit már ugye figyelő kapcsán most nekem is van egy kis, hogy mondjam, búcságom, mert az ügyben, de ez is mindegy, és nagyon régóta is terem is voltam az összöndíjasra, meg, meg nem, én nem gondolom azt, hogy az ő történelemnek kapcsolatos ténykedése az, az annak ellenére pozitív volt mert a történelmi emlékezet formálásában kell... Például olyan reklámokhoz is nyúlni, amiket csinált uh, az 56-os emlékép kapcsán. Amikor megkeresték az önkormányzatot azzal, hogy biztosítsunk uh, nagy, uh, ilyen tűzfal területeket, vagy bármilyen nagy fal területet ahhoz, hogy az 56-os forradalom 60-i készül én nagyon örültem, mert, mert nagyon, nagyon kedvemre való volt az, hogy... Az, amikor ilyen tűzfalról beszélünk, az egy önkormányzati háznak a tűzfala, vagy pedig az... Igen. Igen. Most itt, itt a két ilyen festmény került ki, Um, mind a kettő egy, egyébként egy, egy, egy, egy sajnos rossz állapotban lévő, de mind a kettő ők már egy tulajdon a a tűzfala. És um, végül is ugye mi konkrétan egy reklámféget vervődtünk, és egy Bébeti díj ellenében mi átadtuk ezeket a területeket, ellentőleg egy évre, tehát az emlék év idejére. Uh -huh. Ezek a képek mai napig kim vannak, uh -huh. um, és ráadásul a Megrendelő azt, az én egyik kérésemet, hogy a két fal közül az egyiken a Csányi Sándor képét a azt elfogadta. Ez nekem azért volt fontos, hát én ilyen történetem szerető ember vagyok, és Ösi László a forradalom 60 évfordulója kapcsán megírta az újulét történeteket is nagyon nagy részletességgel, mert ez a Csányi Sándor, ez egy, egy cigány ember volt, és a 11. Egész pontosan 11, 11, 11 embert ember végeztek ki, de egy másik termen egy másik zúglóifel között is kivégeztek. Tehát 12 embert végeztek, és egyik közülük, az a Csányi Sándor volt. És hogy ez egy percentitív minta abban az értelemben, hogy tényleg nagyjából minden tizedik szantos uh, aki kivégeztek az roma volt. És hogy ez itt szerintem a magyar történelmékezetből. Hát én kértem azt, hogy Csányi Sándor én legyen az egyik két, és a másikat pedig rájuk bíztam. Uh, és akkor ugye kiderült ez a Dózsal Ázlós borzasztó történet, meg azt, hogy ebben hogyan nem tudott, hát hogy mondjam, se kikötni, se lenyelni ezt a, a, a, a terrorházba, amikor ez nyilván való volt, hogy az egész egy nagyon kínos uh, uh, történet. És hát ugye ez egy dublő köszönöm volt, és én álltam az egészet, hogy olyan nagyon nem rugódott azon senki, mert valahogy nem tűnt föl nekik, hogy pont dugóban van, de mi azért kitartóan, gyötörtük a reklámcéget, ami ezt a képet készítette, hogy vegyék már a égszerelmére. Vagy az egész képet, vagy legalább a név felírást, mert ez így maradt és végül is ez sikerült elérnünk, és nem is csináltunk ebből nagy ügyet, mert én nem akartam ezzel, mint az üdvó jönkormányzat úgyban politizálni, mert, mert tényleg még tőnk kínos a történet. Végül is Magas M. Mária adta fel a labdát, és mondta azt, hogy nem az ő kérésére vették le a nevet, még, még annyit csak értem, hogy írjanak fel egy másikat mert, mert mondom, nem akartam ezt szabosítani Úgyhogy nem, nem örülök ennek a történetnek Eben Az az alapvetően meglepő, tenni. hogy az ember azt gondolná De ezt lehet, hogy rosszul gondolom Hogy a közalapítvány az, amelyik ezért fizet most pedig, hogy a közalapítvány, <coughs> ja, vajon ez az ügynökség, amely eltávolította, egyeztetette vagy sem, a szövegből az derül ki, hogy nem. <haz> De ez, ez, ez, ez én nekem is úgy tűnik, de végül is ez nem az ilyen dolgom, Azt most, már tökéletesen élet... értem, mert ugye azért, azok azért nagyon egyenes és nagyon, hát ugye ilyeneket nem szoktam mondani, de ezek még csak kemény szavak. A tűzval használatának meghosszabbításáról szóló szerződésben kötötte ki az önkormányzat a név eltávolítását, tudomásunk szerint ez az ügynökség távolította el a megállapodást követő többszörű önkormányzati felszólítás a László nevét a falról. Magyarul ez egy ez egy ilyen menetű történet volt, ami egyébként akár oda is vezethetett volna, hogy az kép is lekerül a tűzfalról. Hát, hogyha nem vették volna le mene, mert akkor én akkor levetettem volna a képet. Ráadásul mindegy már egy apróság, csak én egy kicsit azért mondom, hogy az összeke elképzelés szerintem nem volt rossz. Én egy kicsit bele is szerettem abban a gondolatban, hogy ugye tavalyi év az a 150. évfordulója volt, és mert a kiegyezés sem volt egy makulátlan politikai rendszer vagy magarizmus később, de szerintem meg kellett volna erről is emlékezünk és én szerettem volna felül ezt a ütfalat egy reakítézettel átfestetni, de végül is ők kérték azt, hogy van nagyon ki tovább a kép. De hogyha nem tudtuk volna leszedni a nevet, akkor a képet is lehetetjük, úgyhogy végül is ezért engedtek szerintem. És azt, hogy erről a saját megbízóját hogyan tájékoztatta vagy hogyan nem, ezt nem tudom, de végül is nem is rám tartozik. Ivelük voltunk kapcsolatban. Szintén Zuglói hír, hogy 6 darab egyenként 49 monitor segítségével a ZKN, az a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. munkatársai a jövőben hatékonyabban tarthatják szemmel a Zuglói közterületeket. Nagyjából mekkora területet lehet e, e, így átlátni? Hát nagyon nagy területet, és egyre jobb minőségű kamerák vannak, és most az is fontos, hogy egyre jobb minőségű lethalon. E, működik ez a Ugye az fontos tudni, hogy nem akárki lésze a kamerát, egyébként nagyon helyesen, hanem csak rendőrök és és erőrök, és, és, és, és, és, és az is nagyon nem mindegy, hogy a kamera az milyen minőségű, és milyen, milyen az a kép, amit a, ezek a lett falak nyújtanak. Megmondom őszintén, hogy én abszolút értem, és, és támogatom is ugye a a kamerabivítési programunkat tudnak értelemben, hogy mennyire látnak minket, az utcán járni kell de nyilván ez egy jogos elvárás, és azt kell mondjam, hogy a szociális gondoskodás kapcsán szoktunk beszélni az új modellről, de a közbiztonságban is van egy ilyen, mert itt van egy nagyon fontos és példértékű együttműködés a, az önkormányzati rendészet, a helyi rendőrkapitányság, a polgárőrség és a biztonsági zonkulati Kft. működésében, és ennek is betúzható az, hogy dublóban az elmúlt időszakban nagyon jelentős mértékben csökkent a bűncselekmények száma. 2016-os rendőrségi beszámolót látjuk, ott egy 30%-os csökkenés van, ami nagyobb, mint a budapesti átlag, tehát hál' Istennek a budapesti adapadatok is javultak. Van még néhány dolog, aminek nagyon ki a kerület, ugye az autópálya közelsége miatt nagyon sok autó lopás van, ellopják az autókat, hogy a Róna utcába bevágódnak és nagyon gyorsan elhagyják az országot. De ott is nagyon jelentős mértékben javultak az adatok, és ennek a kedvezben nagyon sok önkormányzati forrás is ott van. Tehát mi tényleg közel félmilliárd forintot költünk évente tűzbiztonságra, ami ugye nem önkormányzati feladat, de hát nyilván fontos az, hogy ezen a területen is legyen javulás. Csak nézem, hogy az időt, meg a témáknak a sorát. Hát, hogy nálas Trigolában hol van ez? Valról a sejtésem, mert hogy Hadházi Ákos a kampányító beszédében fontosnak gondot elmondani, hogy szerint az nem volt elszámoltatás, azért az számodra nem maradt, vagy a nem maradt reagálatlan. Hát igen, van egy, van egy olyan, szak, tényleg 10-ből 9-szer, amikor engem valaki így be elkezdi így valamiért módszorolni, akkor általában nem szoktam reagálni. Ugye ez egy, ö, azért ez egy súlyosan, ö, nem csak az, hogy bántom mondat, hanem, hanem, hanem, hanem tényleg azt kell mondjam, hogy nem, nem valódi. Most hát az Ákos nem tudja, hogy pontosan mi történt a Zuglóban ebben a bázel sem mutatást én nem használom de ezen a területen, de eh, akkor viszont nem mondjam ilyeneket. Uh, úgyhogy én hát, beszéltem is vele azóta erről, meg kéten voltam korrigálni. Most a szónak abban az értelemben, hogy én nem csináltam ilyen bosszorgányú üdítést ebben. Tehát én nem nem nem, nem, nem. nem, nem csináltam azt, hogy akkor minden héten elmondtam, hogy az elmúlt négy évben volt, ami borzalom volt Egyrészt nem a stílusom, másrészt meg a jövőt építem, a múltat, és a jövőt pedig a Rézónak ide frakciót közösen építem. Nyilván ez politikailag nem, a, semmilyen okból nem, nem dobta a gép, hogy én ezen lovagoljak. De amit meg kellett tenni, mint feledős vezető, azt én mindent meg tettem, szerintem többet mind más. Úgyhogy én ezt igaztalan várlak érzem, meg ezért kénytelen voltam most a Churchill-i félretenni, és ebben az ügyben azért elmondani, hogy mik történtek. Túl azon, hogy nyilván a, a legfontosabb dolog egyébként nem az, ami a feljelentésgetés, meg a jelentésírása, hanem az, hogy tényleg, amit szerződést úgy éreztem, hogy újra lehet tárgyalni, és Szerintem egyébként jogszabásértő módon írták alá, azt mondják meg újra tárgyalni, és egyébként sikerült is, úgyhogy... Egyébként csak annyit, hogy nem... De hát a legfontosabb az, hogy tényleg a 40 nap múlva választás lesz. Az elemzék tényleg az elemzékkel akar vitatkozni. tehát ez milyen, milyen is a dolog, tehát... Nem egy olyan világban élünk, ahol egyenlő felek, egyenlő médiafelülettel, egyenlő ö, ö, ö, pénzügyi lehetőségekkel víznák a maguk nemes küzdelmét azért, hogy milyen félba. Ennél egy kicsit, hogy mondjam, elfordítottabb a, a politikai versengés, meg, meg más is a létje. Tehát tényleg én nem szoktam más ellenzéki pártokat semmilyen módon negatívan illetni, mert, mert minek? Tehát nem ők a az ország problémáit. Még egy olyan zuglói hírt találtam, amelyet érdemesnek találtam bevonni, ez pedig az, hogy a májba óvoda és bölcsőde energetikai fejlesztésről és felújításáról tájékoztatta a szülőket a polgármesteri hivatal főmérnöksége talán tegnap. Igen, ugye ez egy nagy lehetőség uh, újra, ugye nagy általánosságban tudni kell, hogy a zuglói óvodák, uh, bölcsődék, az uh, iskolák is ennek egy jelentős része ugye a 60-as, 70-es, 80-as években épült ma már műszakilag gyakorlatilag borzasztó alapokban lévő épület. A Májva utcai is ilyen, de hát egyébként a, ma, tulajdonképpen mindenhol bár, hozzányúlunk, bármelyik épülethez, van melyik kisebb javítás, akkor kiderül, hogy az egészet úgy, ahogy van, le kellett volna építeni, mert annyira. Ezeknek az életciklusa vége fele vannak és az energiahatékonyság szempontjából is borzasztóak. Ott itt azt próbáltuk csinálni, hogy túl azon, hogy, hogy próbálunk nagyon gyorsan dolgozni, tehát nyilván ez rövid távon kellemetlenség lesz az intézővezetőnek és az azonnali gyerekeknek és szülőknek, de összekötjük ezt a külső, külső homlokzat, illetve fűtésrendszer, nyilvánzálórendszer, porszerősítést egy belső felújítással is, és minden, amit lehet most se gyorsan megcsinálni. É, és akkor tulajdonképpen ez már a nem is tudom 5.-6.- olyan túlóioktatási intézmény lesz, ami, ami a jelentősen megújul ebben a ciklusban. Sajnos még nagyon sok van, amire, amire bőven kéne kültenünk, mert, mert mondom, ezek, a, ezek az épület magyar ma gyakorlatilag így megazták magukat a, a műszaki értelemben. A projektben most nem volnak be, azt minden esetre tudom neked mondani, hogy kétszer is meglátogattam a főigazgató urat főhadiszállásán. Az első alkalommal nem voltam igazán acélos, ezzel együtt kérdezte tőlem, hogy ráérek-e. Mondta, igen. Mondta, igen, és egy nagyjából két és fél órás idegenvezetésben volt részem a készülő állatkertben. Hát oda Aha. a kisfiaddal, ha el fogsz menni reggel, akkor nem biztos, hogy ki fogsz jönni. Igen, én is voltam, hát egy fél éve utoljára hát figyelj, a, Ott állatkertben. Ott, ott eh, hol nem volt, nem akarok hülyeségeket mondani, de ott olyan gyerekfoglalkoztató épületek vannak Igen. fantasztikus hozzá téve, hogy ugye elmesélte, hogy felmerül ugye, mint az, az ő, mármint az, az, az épület az ő tulajdonában áll, az állatkertében, akár dönthettek volna úgy, hogy ott eh, szállodát nyitnak, eh, végül is egy, egy más megoldás született, csak legyen fizetőképes kereslet, ami ott megvalósulni látszik, az nem, az nem semmi. Igen. Tudom, hogy sok középvédő, meg, meg urbanista barátommal ellentétben én a, az állatkerti projektet abszolút támogatom. Ez a Hol Nem volt Part is egy óriási ötlet. Én utoljára ennyi szépen láttam a építkezés folyamatát. Aprilis már... környékén már könnyen lehetséges viát adják. Igen úgyhogy ez tényleg egy szuper dolog lesz, és um, ugye ha, ha, ha megépül a biodóm is, akkor ott tényleg egy az európai turisztikai térképpen uh, is jelentős uh, attrakció lesz itt, és uh, hát nekem az a, az a nagyon nagy, uh, hogy mondjam, ambícióm vagy tervem, hogy, uh, hogy Zuglónak ez a része tudjon továbbfejlődni, és Lákos rendező kapcsán, hogyha uh, ha olyan egy olyan döntést hozni, hogy, akkor, hogy mi az a terület, ami. Tehát mi a már valódi igény ezen a területen, az egy elképesztő nagy lehetőség arra, hogy ott egy ilyen típusú tematikus parkokat fejleszünk, mert hogy igazából a vidámpark, és most nem csak ilyen, hogy mondjam, magyarországi mértékben vett park, hanem lehetne ott, hanem akár egy európai léptékű, Figyel ugye talán nem ára, hogy még a lego is leveleztünk, hogy kicsit szálljuk az étvágyokat erről a terület területre, most nyilván ez egy nagyon hosszú távú projekt, tehát ez egy tíz év, de, de elképesztő mértékben lehetne építeni ilyen gyerek. Tényleg elképesztő és az, ami ott van. Őszintén remélem, hogy mások is lelkesedni fognak, és különösen a gyerekek, mert nem az én korosztályom számára van az kitalálva. Gondolkodtam, hogy itt valami zene legyen, de ugye hát a Zugló TV áldásos léte okán megismerkedhettem az új reflektor blognak a túcsabával kapcsolatos írásával, valamint arról, hogy a zuglói lapok miről szólnak. Azért, ezt a kampányt azért is azért sem lehet elfelejteni, vagy azért lenne jobb elfelejteni, mert ott, ahogy a Tó Csaba van beállítva, hogy ott egyébként csak és kizárólag róla van szó ebben a talán február 8-ai zuglói lapok példányban, az így ebben a formában egyrészt nem igaz, másrésztről olyan tendenciózusan van beállítva az állítólag LMP-hez, de, de fogalmam is az új reflektor blog az kihez tartozik, hogy az ember azon gondolkodik, hogy vajon mi érdek fűződik ahhoz, hogy a valóság úgy számoljanak be, hogy az köszönő viszonyban ugyan van vele, de annál sokkal többet nem lehet elmondani róla. Hát nézd, eh, ugye megmondom egy szintén, hogy tényleg eh, mindenki azt gondolja, hogy én írom az zuglói lapokat, de ez nincs így. És például az, hogy, hogy nem lesznek a az hirdetések a zuglói lapokban, én ezt a Lefektor blogból olvastam. Eh, nem is az a gond, hogy az új reflektor blog ezt megírja, hanem, hogy minden gond nélkül veszi át ezt egyébként, az indextől kezdve, Igen, holott Igen. azért nem ártanak, ha belelapoznának, és akkor át lehetne gondolni, hogy vajon minden sorával egyetértenek, de az túl strappás. Hát, csak ugye valóság. Tehát, ugye azt kell ke tudni tényleg, hogy amióta az új lapok, tehát, tehát amióta egy vagyok, én azt az insubciót adtam a kollégáknak, akik ezt az újságot csinálják, hogy ez ne egy olyan értelevet politikai újság legyen, amiben politikusok vannak, én is egyébként nagyon keveset szerepeket az újságban, hanem olyan dolgokat írjanak, amelyek, ahogy mondjam, amilyen köztélú tájékoztatás, és hogy ez az újság tényleg ne a kukába törője vagy Jó, hát A Zugló tv ugye az első két tanulsága az volt, hogy az emberek egyfajtában azt mondták, hogy nem kapták meg. Hát a terjesztés pokolina nehéz, ez nem lehet bejutni a szükségban. Jó, csak ez, ez, jó, jó, csak ez, ez erről szólt pedig arról szólt, hogy van egy korosztály, és van egy elég jelentős populáció, vagy legalábbis ez annak ez egy fontos, rész, aki igen. betelefonáltak, hogy, hogy nekik ez fontos, igen. Jó, köszönöm igen, szépen. Nám inkább fontos, annál, annál, annál inkább pontos, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy tényleg valami információ legyenek. És egyébként azt gondolom, hogy ugye ebben az utolsó lapszámban, amiben a kocsmában volt szinkről, szakmelyik kis tokor is volt. Igen igen, igen, igen igen, pontos. És egyébként nem nagyon lesz már több, tehát mert az újság nem fog a pampányban is semmilyen módon. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állás jövő héten ismét. Köszönöm. Én is köszönöm szépen, karácsony Gergelyt hallottak. Megyünk tovább. Azért többé, kevésbé. A műsort az Zuglói Önkormányzat támogatta. Abszolváltuk ezt a mai napot, volt Filipov egy kicsit rövidebben, meg kicsit zakatott abban a aztán volt Navracs is, most volt karácsony, most jön a bácskai, aztán jön a Dobre, akkor hazamegyek, fürödnünk már nem kell, az megvolt. Akkor még van civil a pályán, és aztán lehet találkozni a nőmmel. Ugyan nem úgy fogunk találkozni, mint a, mint a nyert az izé Kóreában gyorskorcsolján, de szerintem nagyon leszünk. É. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó reggelt, lett. Átadtam a Nabracisnak a fontos információt. Jön, már csak... De talán volt, én meg biztos vagyok. A, azért az nagyon gáz, az ember a lakásából nem tud kijönni, mert hogy sikerül benne hagyni úgy a kulcsot, hogy ráadásul egy olyan kallantyút fordítottam el, amit még sose fordítottam el, akkor, amikor kívülről benne hagyom a kulcsot. Egyébként kívülről viszonylag rendszeresen benne hagyom a kulcsot, de eddig még jelentős következménye nem volt, hála És már az egyik szomszédot értesítettem, aki elhagyta a házat, hogy a felesége szabadítsa ki bennünket, de aztán valahogy kiszabadultam ablak, bár sokadik emeletben hát, van. Uh, sokadiknak nem sokadik, de, de olyan ablak, amin távozni lehet minden gond nélkül, mert az ugye úgy, ahogy Irén ott a csetamásnál, tehát hogyha az ember a lepedőket igen. összeköti, akkor igen, de, de... Igen, tűz nem volt a lakásban, tehát ennyire nem volt vérforraló a helyzet. Azt árulja el, nekem ugye, mi erről sokat beszélgettünk, hogy ugye én elmondtam azt, hogy amit én nem tudok megvívni a műsoromban, azt azon kívül meg lehet vívni velem. Én soha azon gondolkodtam, hogy egyszer egy TV kapcsán volt arról szó, hogyha az illető nem hív föl, akkor én följelentem. Egy Eho tv műsor volt, ahol engem lehordtak mindennek, és aztán az illető előkerült, és egy fantasztikus beszélgetés készült. Nem volt, szerintem 6-7-8-9 éve lehetett de alapvetően velem szemben kezdeményeztek különböző emberek hol panaszbizottsági, hol sajtóhelyre vizitási történetet. Anélkül, hogy most itt elvesznénk a Ferencvárosi parkolás rejtelmeiben különös tekintettel arra, hogy tudtommal most éppen ezen a területen olyan új novumok nincsenek Nyakó István után szabadon, amiről beszélni lehetne, de az, hogy ma a Ferencvárosról azt lehet hallani, hogy éppen ki mit nyert a másikkal szemben. Én kinyomtattam egy oldalt, én már nem, én nem ismerem ki magam. Tehát, hogy ilyen első fog, olyan másod fog, olyan harmad fog, de ez már nem is az az ügy. Szóval, hogy um, erre ön hogy tekint? Mert én ezt biztos kudarcként élném meg akkor is, hogy egyébként az összes pertnek nyert. Hiszen, hiszen egy önkormányzat az, az, az végezze békésen vagy békétlenül a munkáját a házfalakon belül, de hogy bírósági ügyektől legyen hangos, az szerintem nem normális dolog. Függetlenül, attól, hogy kikezdeményezi pert. Hát, és főleg az, hogy hogy írnak róla. Tehát, ugye itt, ezen, e, e, ettől lehet izgalmas bárkinek is. De én azt gondolom, hogy ami most történt, és a az említett blog újság, megint nem az, igazat írta le 26-szor is, csak ugye azért vigyázok a mondataimmal, mert ezekből a mondatakból lesznek majd állítások, és hogy én miket mondtam. Ugye az sorába hangzott el 15 izgalmasnak látszó mondat, feltételes mondat, és és, és és és. Itt van előttem mindegyik. Ehhez képest mit írt le róla, és mit vettek át róla az a botrányok botránya, de vegyük ezt a legutolsó ö, ítélőtábla ítéletet. Azzal az előre, bocsátással, hogy teljes mértékben tisztelt be tartjuk az ítélőtábla döntését, de nem megjegyzést én engedek, Megengednék magamban, erre most van most idő. Igen. Jegyzőkönyve eleve körülbelül egy hónap múlva lesz. Tehát az ítéletírásba foglalása, hogy ezt szokták mondani. Tehát amit én most mondok, arra hagyatkozik a az ügyvéd ki tudott silabizálni. Azt mondja az itt élő tábla, és ebben egyetértett a fővelési törvényszékkel, tehát első másod másodfok, hogy a, induljunk ki abból, hogy mit írt a blog. A blog azt írta, hogy Pert nyert Ferencvárossal szembe. Ez megint nem igaz, mert a Ferencvárosi Önkormányzat vesztette el ezt a Pert. És az, aki járt már a bíróságon, azt tudja, hogy micsoda különbség. Ugyanis mi voltunk a felperes, a Ferencárosi Önkormányzat, és támadtuk az ő mondataikat, és ezeket a mondatokat a fővárosi törvényszék támadott közlések véleménynyilvánításként kerültek megfogalmazásra, fogalmazásra, azzal szemben helyreigazításnak nincs helye. Így ugye erről mi meglehetősen hosszan beszéltünk, ugye, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága az a ténybeli adatközléssel mennyire fér össze és mennyire nem, és ebben az volt a dolog lényege, hogy ha nem fér össze, attól még a véleményalkotás szabadsága fennáll, és e tekintetben az szinte elszakad a ténybeli azonosságtól. Na, de erre mondhatnánk, hogy EUNA nem mindegy akkor egészen idáig mi véleményekről beszélgettünk, és véleményekről mondunk valamit. És továbbá azt mondja az ítélőtábla, hogy a cikkben taklalt parkolójegyek szabályossága vagy szabálytalansága a perek közti, felek közötti szakmai vitának tekinthető, amelyen a bíróságuk nem foglalhatnak állást. Ja, oké, ha ez szakmai vita, Nekünk van egy törvényi, és kettő a vállásfoglalási hivatkozásunk. Szemben az alperessel, aki azt mondja, hogy hamis a jegy. Hát, hogyha ez szakmai vita, én meghajtom a fejem, és elmegyek a kúriához. Ez fog történni. És körülbelül ezt nézhetjük végig, a történések, az arról alkotott vélemények, és aztán a, a a, és a valósághoz való viszony. Azt ugye én jól látom, kérdésként is rossz, de nem tudok másképp kérdezni, hogy az, hogy itt a felek között, amiben én egyébként, hála Jóistenek, én csak egy hivatkozási alap vagyok, hol így, hol úgy, most erre nem térnék ki részletesebben, de hogy a felek egyébként jussanak, hogy házon belül maradjon a vita, és abból ne ilyen jellegű perestörténetek legyenek arra az elkövetkezendő két évben semmi esély? De hát, Fiala úr, az, hogy a 44 rak egy ö, számítógépes, egy monitor felületről származó ö, valamilyen listát, az, az nem azt jelenti, hogy én azt mondtam, hogy titkos listát vezetnek Szerenszárosba, mert ezt írja, hogy én ezt mondtam, soha nem mondtam ilyet. Hát itt van az összes betűre kírva, hogy én mit mondtam, ehhez képest mit csinálnak előle. Ami ezt a történetet illeti, abban a belső vizsgálat az egyébként nem ment tovább abból adódóan, hogy a rendőrségi feljelentés felvírja ezt a történetet, és ezért nincs önnek több mondani valója az ügyben, hogy a belső vizsgálat hova jutott el? Szalszápontosan. Tehát erről van szó. Tehát a belső vizsgálat ö, olyan feltételezésekig jutott, ahol a, egyrészt a belső vizsgálat pártatlansága, és a többi, és a többi, másrészt a gyanú, a feltételezhető gyanú ö, az onnantól kezdve kizárja, hogy mi folytassuk tovább a vizsgálatot törvényi kötelesség feljelentést tenni. Ez egyébként vonatkozik az összes ebben az ö, ügyben megnyilatkozóra, hogyha neki további például további ö, adatai vannak, amivel erő fog hozakodni, akkor én azt javaslom neki, hogy inkább forduljon a nyomozó szervekhez, mert akkor ő olyat tud, amit ö, nem tarthat titokban. Ennek a bizonyos 15-ei közgyűlésnek a parkolás leszámítva volt még, hát nem is mondom, hogy több tucat, de majdnem több tucat témája. Van-e olyan, amit ön ebből érdemlegesnek tart? Nézem, meglepett ez a kérdése. Nem jó, a, rendben el. van, akkor. Ha önnek akkor, van ilyen, akkor beszélhetünk. E, azt kérdezem e. öntől, amiről múltkor volt szó, e, és aztán mi egyáltalán nem beszéltünk róla, függetlenül attól, hogy önnek olyan nagy mozgástere abban a történetben nincs. Ugye két ilyen történet is van, az egyik a Bálna, a másik a Söfmérei. Igen. A Söfmérei söf egy, most már úgy néz ki, hogy szép történetté válik. 2008 után, amikor bezárták a sörfméreit és széthorták, úgy a materiális javait, mint a szellemi javait, illetően, ez egy száz éves intézmény volt fogalom a szakmában, közel egymillió magyar ember született ez alatt, száz év alatt ebben az intézményben, nem beszélve a 23 gyermekről, akit az inkubátorban elhelyeztek az alatt a 7 vagy 8 év alatt, amíg az ott működött ott pusztul azóta is, és most úgy néz ki, hogy a gyógyszerészeti intézet a Soténak a gyógyszerészeti intézete fogja megkapni, kormányhatázat van róla, és a, az a gyógyszerkutatóintézet, illetve a doktori iskola fog oda települni, aki miatt, akinek az eredményei miatt a sote a legsikeresebb, sikeresebb legjegyzettebb magyar egyetem, benne van a 4 és 5 százas lista valahányadik helyén. És hogyha ez az intézet itt bővül és is, doktori iskola alakulhat ki, kampuszává válhat a akkor jó esélye van arra, hogy akár a százba is bekerüljön. Márnok! A bán az <gül> jótékony vagy nem jótékony, homály szedni. Már örültem, mikor amikor felüldött a Turismus ART lesz, aztán aztán most mégsem, van egy csavar az ügyben. Mindenkinek az az érdeke, hogy minél előbb kiderüljön, de most már választásig szerintem semmi nem fog történni az ügyben, hiszen a közgyűlésnek kell lenne dönteni. Én bízom benne, hogy még nyár előtt kiderül a további sorsa. Jobb sorsa érdemes a bána. Csak úgy egészen mellékesen elmesélem önnek és bárki másnak, aki ez iránt érdeklődést mutat, hogy kellemen onna aki a Budapest egyes számú körületében indul, választási programjában elmondta, hogy neki nem ovális irodája, hanem orális irodája lesz, hogy az embereken múlik, hogy el kell dönteni, hogy kivel akarnak zuhanyozni a továbbiakban, tehát akár, tehát felajánl közös zuhanyozást, személyesen hálája vagy meg mindenkinek, aki segített, tehát azért van ennek a kampánynak néhány vicces pillanata alapvetően nem hát, túlságosan sok vicces pillanata van. Nekem a kasszanó színű a színűtött eszembe. Ahol a főszereplő teljesít is. Nem csak ígérget. Itt most szándékosan nem ezzel folytatnám, mert szerintem ez így most egymás után nem hatna jól. Új mesterséges intelligencia központ létesül Ferencvárosban tulajdonképpen itt van az legszívesebben most lehúznám a pótmétert és elmondanám azt amit én ezzel kapcsolatban gondolok csak azért mert nem akarom elmondani hangosan azt, amire aztán egyébként valaki sértettel reagálhat, úgyhogy én ezt most önnek elmondom, de a hallgatók nem fogják hallani és akkor hogy reagáljak? Nem, nem kell, nem kell azt, azt majd ön eldönti Miért még úgy csináltam. Ja, akkor szerintem erről nem fogunk beszélgetni. Hát annyit megengedhetünk, annak idején a miniszterelnöknek is volt egy ilyen cím, címlapja a HVG-nél, és akkor azt mondta, hogy nem bírnak a temperamentumukkal, nem szó szerint ezt mondta, de talán így megfelelő. Hát most az, hogy végre újabb olyan központ létesül, ahol nem az lesz csak, hogy made in Hungary, hanem invented in Hungary, tehát hogy Magyarország már nem. Ja, arról hogy 100 milliárdokat foglalkozhat új mesterséges intelligencia központot hoz létre a német kontinentál autóipari vállalat Budapesten, az 5,5 milliárd forintos beruházáshoz valamivel több, mint 1,37 milliárd forint támogatást biztosít a magyar kormány, jelentette Péter külgazdaság és külügyminiszter, és ez egy 9. keveti hír volt. Igen, ez arról szól, hogy nem csak gyártósorok jönnek ide, és kizsákmányolják a magyar fizikai munkaerőt, hanem a fejlesztés egyik központja is lesz ebben az iparágban, ami nagyon jelentős dolog, hiszen a szellemi kapacitások, a magyar oktatás elismerése, száz mérnök, száz magyar mérnök, feltehetően mind magyarok lesznek, mint itt végzettek, itt maradnak, itthon maradnak, és hát, hogy angolul is látszott, nem csak így gyártanak valamit, hanem itt is találják ki. Még egy hírről szeretném beszámolni, ez ma délutáni hír, tehát ma három órakor. Meghívva a ferenc önkormányzat nevében tiszteltel meghívják Önt a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmában rendezendő megemlékezésre. A koszorúzás időpontja ma délután 3 órakor helyszínen a Nagy Ferenc emlékpár előtt, ez a rádió utca 9 van. Beszédet mond Dr. Máté Járma Nemzeti Emlékezetbizottságának elnök helyettese, és emlékműsor is lesz négy urai kezdetel a kommunizmus áldozatairól. Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk címmel a Pince színházban, amely a Töröpál utca 3 szám alatt található. Ide regisztrálni kell, egyébként ingyenes. Bárkit várunk szeretettel, hiszen ez egy jelentős dolog volt, mikor a kommunizmus áldozatok emléknapját kijelölték. Nagy Ferenc rádió utca 9-ben lakott, mielőtt elvitték, és hát így emlékezünk a műsorral, és egy a nemzeti emlékezet bizottságának emlékhelyettese, hát azt mondhatjuk, hogy az egyik legavatottabb szakértője ennek a. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Kisöre falász a bácska János halották Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Értele lett, kerek 10 percünk, ezt bármivel tölthetjük, 061 és 06 én még 9-kor felhívom Dobrev Klárát, az utána a beszélgetés után én távozom, akkor már a hűt helyemet lehet, nem tudom, mi szoktak csinálni. 06148909999 és 0636771161 ma 2018 február 23-a van illetve lett keltve a számítógép tehát most már tudom, péntek van és 2 percem múlott 3 9 valami esik ö, holnap talán már kevésbé fog esni valami, de viszont baromi hideg lesz február 26-dik, ami az utolsó ö, februári hétfő és visszabellőleg még, tehát ezzel együtt három nagyon messziről jött ember lesz Uh, sok szeretettel vannak várva az Aquarium Club volt lokájában ahol Bakács Filipov önök meg én leszünk feltehetően jelen igen figyelek a van mire. Jövő héten is lesz zugló tévé, de az kivételesen a Makács egyetül fogja megvalósítani. 06148909999 és 0636771161. 14 8 9 Ez a Ketterin Wheel! We just 2 a 26-án, hétfőn este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember az Aquarium Klub volt lokájában Bakácsal Filipóval önökkel és velem a belépés díjtalam. Rövidesen elköszönök, de még egy beszélgetés hátra van A mai visor elkészítésében is Pagány volt a segítségemre a lehetőséget pedig a civil rádió adta meg, köszönöm Elérhetőségem rövidesen kukat gmail.com. Egy telefon már alig, de még belefér. Teljes. Jó reggelt, lehet? Azt akartam önnek a legelején mondani, hogy az elmúlt egy vagy két alkalommal, és legyen ez az én hibám, tehát most nem fogok felelőst keresni, egy kicsit befeszültünk. Tehát amikor mi négy szem közt beszélgettünk, vagy talán még az első és a második beszélgetés, az egy ilyen relatíve oldott beszélgetés volt, és anélkül, hogy ön miniszterelnök jelölt aspiráns lenne, egyszerre csak elkezdett a beszélgetésünk ugyanolyan feszültségekkel terhes lenni, a szónak legalábbis abban az értelmében, hogy nem volt úgy oldott, mint két emberi, akinek végül is úgy nincs rizikója, mint egy politikusnak. Uh, uh, és, és, nem, és magamat kárhoztattam, de azt el, azon is gondolkodtam, hogy felhívjam-e ön civilben telefonon, de rájöttem arra, hogy én nem fontoskodom, bár van erre irányuló késztetésem nem kevés, hanem ezt adásban osztom meg önnel, és nem azt fogom megkérdezni, tehát a férje ki nem állhatja, amikor én pszichológizálok, ami ugye az én esetemben olyan ne, nagyon nem nagy kurz, mert ugye 17 éves koromban mentem ellenőször pszichológusra, és aztán gyakorlatilag majdnem 40 éven jártam analízisbe, hogy tehát nem, nem gondoltam ezt egy ilyen analitikus beszélgetésnek, de gondoltam, hogy ezt megosztom önnel, még mielőtt belekezdenénk abba a mi, a mi beszélgetésünket. Lehet, abban akkor el... lazuljunk el, lazuljunk el, én benne vagyok. Biztos az is benne van, hogy az elmúlt beszélgetéseink, azok nagyon közéleti témáról szóltak, és hát messze nincs. Nem, azon gondolkodtam, hogy, hogy az a lojalitás, ami az ön esetében a félével kapcsolatosan van, az egyszerre üdvözítő is tud lenni, és egyszerre lehet békjó, és az elmúlt időben én azt érzékeltem, hogy inkább békjó volt, mint üdvözítő. Én nem így érzékelem, én nem így érzékelem, mert ráadásul, ami bennem mozog, az, az nem a Feri iránti lojalitás. Hát én a, mielőtt a Feri aktív politikus lett volna, én az előtt is nagyon sok közéleti szerepet vállaltam. Jól beszélt, ez hogy... a saját nyomvonala volt, itt pedig az ő nyomvonalában halad. Ö, nem tudom, hogy ez, hogy ez, ez, ez külön vált. Tehát, miközben persze nagyon sok vitánk van felivel apróbb, Abból nem, nem sok érzékelhető. Ö, de de éppen, éppen azt akarom mondani, hogy de, de, szerintem alapvetően a világ nagy dolgairól nagyon hasonlóan vélekedünk. Öm, bizonyos értelemben lehet, hogy ez is a... a nem a volt az elmúlt időben meg az van. az íze, ami egyébként önnek van. Azt kérdezem öntől, hogy az milyen érzés, amikor az ember férjéről, és most én nem tartozom, ma már nem tartozom azon műsorkészítők közé, aki megjegyzést az emberekre, hogy alacsonyak, mm -hmm. hülyék, kopaszok. Nem, tehát te én ebből kiszálltam, valamikor benne voltam, én ezt olcsó dolognak gondolom. Tehát én most azt a szemét meg se fogom nevezni, aki egyébként az elmúlt időben nagyon sokat beszélt arról, hogy ő egyetlen dolgot, ráadásul ismerem jól, nem is állna nekem jól, ha most elkezdeném őt cikizni. Ezt az egész törölve lenne, hogyha ez egy konzervműsor lenne. Milyen érzés egy feleségnek az, amikor egy országgyűlési képviselő a saját elmúlt évi tevékenységét, vagy elmúlt évekbeli tevékenységét, illetően azt mondja, hogy ő egyetlen kudarcot tud nyilvánvalóan elszámolni, és azt szándékosan nem azt mondom, nem az önférjének a nevét mondom, hanem hogy az önférje nincs börtönben. Az milyen érzés? Hát nagyon rossz, bár éltünk át ennél rosszabb időszakokat is. Én gondoltam volna ezt mondjuk tíz évvel ezelőtt, hogy mi mindenhez hozzá tud szokni az ember. Ma már messze nem visel meg úgy, vagy nem tört el szorongással. Mint Amikor elkörződött a szakmai de... akkor az, az milyen volt? Meséljen? Hát ez nagyon ö, kemény volt. A hát több, több ilyen időszak is volt az életünkben. Ez ö, ön teljesen felkészületlenül ért? Részben igen, részben igen. Ö, ugye, ami ilyen típusú, tehát ez a férjem börtönben, akkor talán még emlékszik rá, vagy a hallgatók is emlékeznek rá, ugye ez a Sukoró koncepciós per volt, ahol lehetett látni, hogy a Fidesz elkezdik építeni ezt a teljesen jogellenes vagy demokráciaellenes taktikáját, mert megpróbál mindenkit elnémítani, csak még a bíróságokat nem sikerült annyira bezsúfolni, és akkor én nagyon komolyan készültem arra, de szerintem fel is készült arra, hogy ö, börtönbe csukják, vagy legalábbis előzetesbe helyezik, hiszen azért hónapokat, sőt éveket lehet eltölteni ma előzetes ö, ö, őrizetben is ö, úgy, hogy olyan bírók döntenek az előzetes meghosszabbításáról, akikre már hatással van a Fidesz. És e, akkor én is nagyon sok mindenen elgondolkodtam. Többek között e, nekem e, sosem voltam az ügyvédi e, kamarának tagja, és e, e, ugye az előzetesben nagyon szigorúak a szabályok, az, az szigorúbb, mint mondjuk egy fegyházbüntetés, tehát ott a kapcsolattartás is nagyon korlátozott. Úgyhogy akkor fogtam magam, és egy pár hónap alatt felkészültem, elmentem, és és felvétel, felvételemet kértem az ügyvédi kamarába, úgyhogy hivatalosan ügyvéd is lettem ott, nem egy évig, másfél, másfél évig praktizáltam ügyvédként, kifejezetten azért, hogyha ne agyisten bekövetkezik a legrosszabb, és a e, elviszi e, a Fidesz, akkor ügyvédjeként e, tudjak vele kapcsolatot tartani, hiszen azt láttuk mondjuk például a Szilvási Gyuri esetében, a Tátrai Miklós esetében, Császi esetében, hogy hát hónapok teltek el e, minimális e, kapcsolattartások, és most ez nem elsősorban politikailag, hanem hát emberileg viseltetnek a családot, a kapcsolatukat, a emberi gyógyszert, politikat. hogyha beszél, én az elmúlt időben szedtem gyógyszereket, mert egy viszonylag magas influenzával szedtem össze, akkor benne vannak a gyógyszernek a mellékhatásai. Az, hogy az önfényének politi ön politikai szerepvállalása ezzel járhat együtt, és most szándékosan nem azt kérdezem, hogy ez egyébként indokolta e vagy sem, mert most ez egy nagyon fontos dolog, de most nem ezt kérdezem, hanem az, hogy ez egyébként ezt indukálhatja, az mennyire volt, és ezt a mondatot nem tudom jól befejezni. Soha. De őszintén mondom magának, egyszerűen fel sem bennem. Tehát 2010-ig azt hiszem, hogy a, a magyar politika betartotta azokat a szabályokat, hogy politikai ellenfeleket, azokat nem fenyegetünk koncepciós perekkel. Ha valaki lopott, lást, tuslág, vagy lásd Voldemort, sajnos nem jut be az igaz, igen, mert annyira mindenki Voldemortnak hívja. Utána nézzük, igen? <sítható> igen. <sítható> akkor, vagy emlékszik még a Várhegyi Attila esetére, akkor, akkor az rendben van. Tehát aki lopott, aki csalt, az, az, az, az abszolút büntetőenjárási kategória. De azt, hogy Gyakorlatilag megalapozatlan, és hát a bíróság azért a, az esetet túlnyomó többségében ki is mondta, hogy megalapozatlan vádakkal valakit börtönnel fenyegetni. Hát azért szerintem ilyen nem nagyon volt Magyarországon 2010 előtt. Vagy lehet, hogy az én memóriám szelektív, de, de én ilyenekre azért nem nagyon emlékszem. Tehát engem meglepetésként ért, és talán azért is sokkolt, volt, ahogy mondta magának az elején sajnos az ember mindenhez hozzászokik, még a rossz dolgokhoz is hozzászokik. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy ehhez hozzászokott Tehát ezt a mondatát például nem fogadom el. Ez e, dolog. Nekem olyan a... Menj, Roland. <gül> Menj, Roland, igen. E, nekem olyan a, az alaptermész, engem mindenki a környezetemben ilyen rendkívül optimista és pozitív emberként is, mert egyébként így is érzem, hogy az vagyok, de ennek az optimizmusomnak és pozitív uh, hozzáállásomnak az egyik titka az, az, hogy én, én mindig rengeteg forgatókönyvet végigveszek a fejembe, és mindig a legrosszabb forgatókönyvet is. Én egyetemista koromban mindig úgy mentem be vizsgázni, hogy mi van, ha meg fogok bukni, akkor végig gondoltam, hogy hogyan lesznek az utóvizsgák, hogyan kell átcsoportosítani mindent, és akkor nyugodt szívvel mentem be vizsgázni, mondván a legrosszabbra is felkészültem. Uh, és ezért mondom magának azt, hogy hozzá lehet szokni, mert, mert én az elmúlt években a fejemben nagyon sokszor pörgettem le egész forgatókönyveket, és úgy érzem, hogy mindegyikre van hát ha nem is tökéletes megoldásom. Meg aztán az élet maga a legnagyobb forgatókönyvíró, amire nem is tudok gondolni, de, de alapvetően azt hiszem, hogy, hogy én lelkileg vagy, vagy jogilag az előző általam említett példában igyekszem mindig felkészülni rá. És azt hiszem, hogy a, a boldogság, vagy a stabilitás, vagy a optimizmus alapja, az nem A felt... Film uh, talán az volt a cím, hogy melyik úton hogy ez, hogy maradt meg benne, nem tudom, a Shirley MacLaine volt a főszereplője anyukában még élt, addig kevés színész volt, akiért rajongott, az Audrey Hepburn volt az egyik, uh -huh. a másik a Shirley MacLaine volt, a Shirley MacLaine-nek az volt a petja, hogy bárkihez ment feleségül, mindig Abolokból baromi gazdag ember lett, és ő már unta az, hogy állandóan baromi gazdag emberek legyenek a férjei, és akkor aztán majdnem elvált, amikor hozzám ment egy teljesen nincs televen paraszthoz, és az, az a feltört földművelés. Üzé, földművelő működött folyamán az olaj, és tökféle megnyugodott, amikor kiderült, hogy az Ekevas az egy olajvezetéket kaszált el. Tehát nem arról van az, hogy föltörte az olaj, Jó, hanem hogy elkaszált egy olajvezetéket. Az, hogy miniszterelnök lesz, az, az benne volt-e annak idején a pakliban, amikor megismerkedtek? Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nem az természetesen, de hogy, hogy, hogy az önférje az az egyszer ilyen pozícióba kerül. Ö, nem, nem. Ö, ugye És egyébként, volt... ha nem, akkor létezhet-e az, hogy ön azt, a példa mutatja, hogy nem, hogy ön azt mondja, hogy barátom, mi köztünk bármi lehet, de ha te miniszterelnök leszel, én elvállalok, mert köszönöm szépen, én abból az életből nem kérek Magyarországon. Én egyébként nagyon sok olyan, vagy több olyan miniszterelnök feleséget is ismerek, ismertem, vagy látok, aki nagyon-nagyon aki utálja azt, hogy a férje miniszterelnök, de euh, én őszintem, hogy én nagyon örültem neki, amikor a Feri miniszterelnök lett. Tehát az én habitusom és egyéniségem az, az, az nem olyan, aki ilyenkor megijed és visszahúzódik. Tehát nem, nem volt ilyen probléma. Az, hogy a Feri, feri egyáltalán miniszterelnök lehet, ez egészen 2004. Euh, augusztus közepéig, ez... ez Egyszerűen Jó, de hát egy nagy család. Ha az első dolog eszembe jut, akkor mindjárt az jut az eszembe, hogy sosincs otthon. Hát abszolút, egyébként igen. Tehát nagyon, nagyon... De... Most éppen tegnap, tegnap beszélgettem a nagylányommal, mert ugye a következő két hónapban végignéztem a naptárat, családi kupaktanácsot tartottunk, hogy azokon az estéken, amikor egyikünk sincs itthon se a felisején, akkor a Marcival ki legyen, ki édesanyám, engem. a nagylányom. És van egy nagyon... Édes pótnagymamánk, aki szintén nagyon sokat segít, és akkor beosztottuk, hogy ki van a marcival, és akkor úgy felmerült bennem, és úgy megkérdeztem, hogy Jézusom Anna, neked, neked gyerekkorodban erős élményed az, hogy, hogy mi nem vagyunk itthon, meg a feri keveset van itthon. É, és elnevetem, hogy persze, hát ez egyik legerősebb élményem, de valahogy soha nem, nem is tudom, hogy hogyan fogalmazottam é, maga 21 éves bölcsességével, hogy, hogy de mindig ott volt az az öröm, amikor itt vagytok, vagy nem, valami hasonlót mondott, most nem, én érse fogalmazok nagyon jól, hogy persze, hát nagyon sokféle számot elvétedik, e és, és van olyan, ahol, ahol minden este 6 e órától együtt vannak a szülők, és van olyan, ahol, ahol nem, de Hát nagyon remélem, hogy sikerült ezt az időszakot a gyerekeinkkel, és most a Markzival is sikerült. A másik dolog tenni. az, ami eszembe jutott, amikor közbeválok, az nem azt jelenti, csak iszonyatosan megy a fejemben a gondolkodás, de Igen. a nő már ma hatkor le <coughs> engem, mert mesélt valamit, és mondta, hogy még nincs a történet vége. még egy története volt, ami nem azt jelenti, hogy nem figyelek rá, hanem, de valamelyest figyelek is, meg ugye iszonyatos mennyiséget akarok kiszedni a másikból, valami olyan kiindulási alapból, hogy ki tudja, hogy lesz-e alkalom. A másik kérdés az az. Nekünk nagyon komoly vitáink vannak a barátnőmmel, és én rendszeresen rá a telefont, és aztán hosszan szoktam gondolkodni, nem könnyen adok neki igazat, de azért ezer esetből nagyjából ezerszer tudom, hogy igaza van-e vagy sem, és aztán valamilyen módon próbálok afelé haladni, ha az őt nem is ölti örömmel, mert ugye ki nem állhatja, hogy lerakva a telefont. Uh, az sose volt önök között válók, hogy valamit, de nem feltétlenül igazi válás, hanem, hogy nem tudom, a háznak, ez egy nagyház két különböző szegletében mennek, és nem beszélgetnek, hogy valamit alapvetően nem úgy ítélt meg, és ez egy elvi kérdés volt? Hát, nem azt kérdezem, hogy mi volt az, hanem azt kérdezem, igen. hogy sose fordult elő, mert én ezt kötve hiszem. Hát, hogy őszinte legyek ilyen nagy elvi kérdésekben való vita, olyan De lehet az, vitáink, az is. Igen, nem, nem, hát persze, hát olyan típusú vitáink és veszekedéseink, amelyek egy házaspár között vannak, akár a gyerekekről, akár a minden politikában, Nem, nem, a politikával, a, a, a, a, hát én nem nagyon emlékszem olyanra. Tehát voltak, ugye nagyon sok oka van. Az egyik, hogy amikor a feri miniszterelnök volt, akkor Azért azt, azt, azt azért én nagyon pontosan éreztem, hogy miközben mi majdnem mindent megbeszéltünk egymással, azért, azért alapvetően a döntés felelősséges súlya, és ebben az esetben a döntés. Ó, ezt tökéletesen érthető közjogi döntés. értelemben, ez teljesen világos. De, de nem, van... most ezt magánemberi értelemben is értem. Tehát, hogy, hogy, hogy még hogyha valamivel nem is értek egyet, akkor miután nem ebben élek a nap 24 órájában, Öm, azt sose gondoltam úgy, hogy, hogy én. Jó, én közé tökéletesen értem, de, de a végén nyugodtan, de elmegoldan. ugyanakkor mondhatta azt, hogy valamilyen folyamatot látva, őn azt mondja neki, hogy miközben te erre haladsz, és nem mondok erre semmise, a végén ez lesz az eredmény, és ha ez bekövetkezik, hiddel nem fog neki örülni, de én most szóltam. De amit maga mond, az azt feltételezi, hogy valamilyen komoly értékrendbeli különbség van közöttük. Tehát mármint, hogy valamilyen témában. Ö, ö, valamilyen fundamentális téma. Nem feltétlenül az, hogy az, az ember elmenjen áll. a Balatorra, arra a legegyszerűbb az M7-es, de végül is számtalan utol lehet haladni annak érdekében, hogy az ember siófokra jusson. E, igen, csak ezek meg nem annyira fontosak, hogy az ember eltúljunk nagyon autó. az más kérdés, hogy persze sértődések nálunk is vannak, ilyen típusú dolgok, hogy én mesélek, mesélek, más élek a feri adja meg másholját. Hát persze, hogy nálunk is elveszett. Hány fordés, barátot bár... vesztettek abból adódóan, hogy politizáltak, illetve a férje politizál. Hát talán talán kettőt, hármat. Ebből az egyiket az főleg idő miatt, mert ő külföldön van, és, és, és egyáltalán nem. Talán kettő olyan van, de az sem feltétlenül ilyen ideológiai típusú vitával. Néztem te az ATV-n, ami a hírtévé volt, de időként össze, tehát időként mintha ugyanazt látnám. <gül> ha én vagyok bennem, mert tudom, hogy ez nem a hírtévé. Hogy néztem Kálmán Olga beszélgetését Bokros Lajossal, és hát amit én most mondok, az nem azt jelenti, hogy én ne állnék Kálmán Olga teljesítmény előtt gyakran levetett kapal, de konkrétan tegnap nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy olyan volt, mint a két propagandista beszélgetett volna. Mind a kettéknek az lett volna a célja, hogy váltsak le a mostani kormányzatot. Az egyik azt mondta a másiknak, hogy te az indulásoddal veszélyezteted a demokratikus ellenzék gyűzelmét, a másik pedig, aki bajuszt visel, tehát nem nehéz kitalálni, ki volt ő. Tehát ő volt a bokrosla, és azt mondta, hogy engem végig sértett, mármint az ön férje, azzal, Igen. hogy a végén közölte velem, hogy nem, és nem tudom mennyi ideig áltatott. Akkor én miért ne indulhatnék el ott, ahol az Olá Lajos elindul. És akkor volt egy ilyen három-négy perces, én Élmény, ahol a Kálmánok azt mondta, hogy de maga nem is ott lakik, mire azt mondta nem lakom ott, de 18 évig ott volt a lakásom, és egy ilyen nem tudtam eldönteni, hogy itt most valami forgatókönyvben, és rövidesen jön a vajnak, aki azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, megvette a forgatókönyvet, lehet fejleszteni, ebből film lesz. És láttam ott egy bokros Lajost, akire lehet mondani, hogy szimpatikus, nem szimpatikus, tök lényegtelen. Lehet azt mondani, hogy az ember egyetérte vele, vagy sem, ennek sincs jelentősége. De egy, egy, egy, egy okos embert, aki halálosan meg volt sértődve, ezt nem is nagyon rejtette véka alá, és azt mondta, hogy itt már az esélyek úgy is elszálltak, az, hogy a demokratikus ellenzékből legyen egy igazi, aki demokratikus és ellenzéki, azt kell neki megvalósítania azzal, hogy elindul, és ha nyer, akkor abban nem azt látja tetteni, Amiről a Káván beszél, hanem az, hogy ő mennyivel különböző és demokrata, mint bárki más. És azon gondolkodtam, hogyha gyerekek lennének, és én egy tanár lennék, akkor nem -e mondanám e azt nekik, el, hogy gyerekek, ezt hagyjátok abba, mert ennek semmi értelme nincs. De nem is voltam ott, nem is a gyerekek, nem is mondtam semmit se, de ennek az emléke nem bír kimenni a fejemből. Uh. Hát van egy racionális válaszom, de most nem tudom most, éppen miután az elején elmondta, hogy milyen irányba menjen a beszélgetés, azt nem hiszem, én Nem, a, én, én, a nem, nem kiment, én azt mondtam, mondtam, hogy ne feszüljön a... be, se ön se jön, különösen ön. Ö, ez egy nagyon érdekes dolog, és azt, azt én is tapasztalom, hogy, és hát valószínűleg azért, mert különböző emberek vagyunk, hogy vannak olyan emberek, akik... akik öm, akikkel nagyon személyes bántásként, vagy személyes sértésként élnek meg mindenfajta vitát, vagy adott esetben egy helyzetet, már Lajos esetében áldásul nem is vita van, hanem egy helyzet, e, hogyha a mama nem indul önálló pártként a választáson, akkor törlik a nyilvántartásból, mert ugye igen. négy évvel ezelőtt sem indult, viszont a momának meg nincsen, egész egyszerűen nincsen szervezete, nincs embere, nincs támogatottsága azért, hogy önálló pártként bárki összeálljon vele, azt a felajánlást pedig, hogy oké, okay, akkor Bokros Lajos legyen rajta a DK listáján, hiszen ez elhangzott uh, annak érdekében, hogy, hogy az a színfolt, amit a Lajos képvisel, az maradjon. Azt viszont ő meg nem uh, fogadta el. Na most, hogy megsértődni kinek van oka, az, az egy másik kérdés, de önmagában a sértődés az egy, az egy, az egy olyan... Uh, ha, dolog, megkérdezték ami, ha tegnap én megkérdezték én szóval volna a Bokros Lajostól, hogy ő megvan-e esértve, én szerintem Tuti, hogy azt mondta volna, azt mondta, hogy nincs. Nem, ő azt mondta, volna, ja, hogy azt, hogy azt mondta volna, hogy nincs. Volna, hogy de az egész viselkedéséből Tehát Ismeri a gyereket, Igen. aki azt mondja, hogy nincs semmi baj, de ő látja rajta, Igen. hogy van. Tehát itt most valójában nem az a dolog lényege, hogy mit mondta, hanem hogy az ember mit vesz le abból a szituációból. Hozzátéve, hogy azt is megmondta, hogy természetesen lehet ezen változtatni, de akkor először tőle bocsánatot kell kérni, mert anélkül ez itt nem fog menni. Hát nézem, miközben. Télek, és valójában a rajos, az egész. Mert... Ez nem a bokrosról szól számomra, hanem arról a közekről. Tehát euh, én abban a világban, ahol élek, és Először is én egy gyáva zsidó fiú voltam. Tehát az, hogy én nekem van véleményem. A véleményem mellett kiállhatok. Amellett én embereket sérthetek meg. De közben uh, vigyázhatok arra, hogy ne sértsem őket halálra. Hat évedek, akkor elnézést lehet kérni. És ezzel egyébként uh, adott esetben meg lehet próbálni reparálni helyzeteket. Nekem ez nagyon hosszú időbe telt. Nagyon sok munkába került. Nagyon sok barát és nagyon sok pszichológus segített benne. És alapvetően a munkám, amely egész egyszer azt mutat, hogy van egy olyan énem, amit egyébként a magánéletemben is megmutathatok. De én azt látom, hogy abban a világban, amelyben a férje van, abban ez, a, ez, ez valami egészen mesterséges módon működik, és közben mintha elfelejtenék azt a célt, aminek érdekében összefognak, és én csak ott ordibálok az árboczkosárba, hogy gyerekek közben elmentek mellette, mert az ő egyéni érdekeik azok abban a pillanatban túl vagy innen mutatnak rajta, aztán meg már késő van. Hát nézze, hogyha nem a politikai helyzetet ö, elemezzük, hanem magát a szituációt, azért a politikát is emberek csinálják. Szerintem hasonló szituáció. Ö, ö, egy pantestületben is elő tud fordulni, vagy egy kórház orvosai között, vagy az, állap, vagy az ápolónők között is. Tehát, hogy, hogy ha, én azt hiszem, hogy hajlamosak vagyunk néha úgy kezelni a politikusokat, hogy mit, ők valamiféle gépezet lennének, vagy kép, akiknek tilos, hogy legyenek érzelmeik. Egyébként igaza van az esetek túlmódőségében nem is nagyon szabad. Hát nem, nagyon. nem is nagyon szabad, hogy legyenek érzelmeik, de hát ettől még mindenki ember, Szerintem az ön életében is, ez előbb mondta is, az enyémben is számtalan szó volt olyan szituáció, amikor, amikor az ember kifejezetten jót akar, vagy jó javaslata van. Jó, csak azt elfelejtettem közben mondani, mert már öreg vagyok, és elfelejtek dolgokat, kívüljük a vécére, de mit is akartam, hogy, hogy azzal nagyon nehéz együtt élni, hogy az ember ennek kell számolnia, hogy a tevékenységes folyamán emberi érdekeket sért, ugyanakkor vagy nem csak emberi érdekeket, hanem embereket is ért, konkrétan, fizikailag. De... És hogy ezt megpróbálja vagy minimalizálni, vagy megpróbálja, megpróbáljon valamiféle utó kezelést, hogy azok a dolgok nem menjenek feltétlenül tönkre. Én azt látom, hogy ez LGP esedik, és aztán már egyáltalán, tehát az önférje például sokszor olyan gyors vonat, hogy engem tanítottak annak idén, hogy amikor az ember előtt van egy állat, egy kis állat, akkor gázt adunk és nem fékezünk, mert a fékezünk azzal okozunk problémát. Az önférjében van egy ilyen gyors vonat. Én másképp ismerem, vagy másképp látom, de ez egy másik helyzet. Én gyors vonat, nem gyors vonat, de de, de, de, és közben azt az az kell, kiáll, mondjam, hát hogy mondjam, hogy erre nagyon figyelek arra, hogy... például mostani beszélgetésben, hogy Isten igen? mencs, hogy önt most úgy állítsam be mint aki a gyorsvaratban utazik vagy ennek a gyorsvaratok az árnyékában <há> tehát ebben a beszélgetésben ön a főszereplő. nem, de hát van, most hagynassélják el magának egy story, hogyha már itt a e, e, Feri van szó, egy nevek nélkül Évekkel ezelőtt, már több mint tíz éve voltunk ö, vendégségben egy családnál, akik éppen akkor költöztek be az egyébként nagyon kis helyes lakásukba, vacsorára, és büszkén mutatták, és a bútorokat, és a lakást, és mindent, leültünk ebédre vagy vacsorázni ott a konyhám, konyha étkezőbe, és gyűltünk, és a szerint nézés és azt mondja, te, hát ennek a hűtőszekrének rossz felé nyílik az ajtaja mármint hogy pont rányílt a bejárati ajtóra, tehát tényleg először be kellett jönni, külbe kellett menni, és úgy lehetett kivenni bármit a hűtőből. Igen, mondta a házigazda, hát sajnos nem volt olyan hűtőszekrény, aminek a másik oldalán nyílik az ajtaja. De a felé felpattant, és azt mondta, hogy hát ne már hát minden hűtőszekrénynek két oldalra nyílik az ajtaja, attól függ, hogy hova akasztod el. És ahogy azzal az erővel felpattant, kicserélte az ajtón, hát én is hozzá ezeket a e, nyitó kapcsokat, vagy hogyan hívják őket, mm -hmm. és átrakta az ajtót, hogy a másik irányban nyíljon. Na láthatát, hát itt kell csinálni, milyen tök jó. És azért hazaértünk, akkor a Feri elégedet is volt magával, hogy milyen jó fej volt, és hogy segített egy problémát megoldani. És bármilyen fura, onnantól kezdve kifejezetten uh, hűvösebb lett a kapcsolat, mert nem voltunk barátok, de uh, uh, ilyen jó ismerősök voltak. mert ezt a másik féles sértésként érte, Mert hogy most a férfiasságában, vagy a lakberendezési képességeiben, vagy mm -hmm. nem tudom, uh, hogyan. Tehát. Az tényes való, hogy főleg a rendkívül impulzív emberek azok, azok, azok nem mindig képesek felmérni. Ráadásul ugye vannak emberek, akik maguk sem sértődnek meg, és úgy meg nagyon nehéz meg, megérteni, hogy mikor kísértődik meg. Hát egy ilyen helyzetben előfordul, hogy az ember gyors van, hát és hamarabb cseréli ki a... Még történt, egy dolog, de, de itt ebben abba is hagyom, mert ugye ez nem biztos, tehát lehet, hogy szívesen hallgatják az emberek, de nem akarnék nagyon elmenni ebbe az irányba, hogy azért az ön ezügyben lévő kontrolltevékenységét én lehetséges, hogyha egy ilyen gomb lenne nálam, akkor gyakrabban venném igénybe. Hát amennyire, amennyire lehet. Hát e tekintetben egyébként más habitusúak vagyunk, ez tényes való. Tehát én egy-egy problémát ezerszer megdrágok. Végig beszélek. 15 emberrel, néha már túl sok emberrel is, de azért egy valamit ne felejtsen el. A politika a definíciója szerint az, hogy 10 millió különböző érdekű és értékrendű embernek kell valamilyen utat mutatni. Tehát a politikában olyan nincs, hogy az ember soha senkinek a tyúk szemére nem lép rá, és soha senkinek az érdekeit nem sérti meg, mert hogy nem megy. Tehát egy adóváltozás valakinek jó, valakinek rossz egy ö, politikai koalíció kialakítása valakinek jó, valakinek rossz. Tehát attól nem kell félni a, a politikában, hogy az ember konfliktust mállal. Nem, nem, nem, de nem, az nem, nem. nincsen baj, azt jól kell tudni kezelni már, mint emberkép. <coughs> nem arra gondoltam, nem. Mondok egy konkrét példát, de ez nem lesz egy jó példa. Az előbb is betelefonált Túró, a lehúzom a potmétert és meghallgattam Túrót, és tudom hogy adásban van, nem ismerem Túrót. Ádám, figyelsz? Most megint telefonált, Túró, mondtam, hogy adásban Jelentem. vagyok, és Dobrev Klárával beszélgetek, de ez őt egyáltalán nem szavarta. De hallgatás is az adást úgy értennál, nem, nem, nem, nem, nem, Nem, nem, nem, ő, ő, ő valószínűleg egy készítő, aki mondta, hogy ő Jelentem. egy pár nagyon fontos dolgot akar mondani, de ez körülbelül olyan tudja, mintha én operálnék, és én közben ott valaki megkocszokatná vállamat, és azt mondja, hogy doktor úr most valamit mondani kell, és akkor ugye el kell döntenem, hogy a beteg állapota lehetővé teszi-e, hogy arra az illetőre figyeljek. Igen. Ádám azt üzeni Túró, hogy augusztus 18, és ma délután 6 óra Málány kirobbott. Én ebből semmit nem értek, de azt mondta, hogy akinek ezt átadom, az majd érteni fog, és nem nagyon érdekelt, hogy kinek fogom átadni, te ezt érted? Jó, akkor is azt mondta, hogy augusztus 18, és ma délután 6 óra Málány kirobbott. Hát nem túl jó fényt ami a mi beszélgetésünkre, hogyha a professzorúr operáció közben mégiscsak tudott időt szakítani túróra. Ezt látja teljesen rosszul, látja, mert az, hogy... Az... Itt neki is szántam, de az jót, ne, hogy de ne Már ez... közbeszédben az iróniának... De tudom, ne, egy, ne, az, hogy az ember egy műsorkészítés közben hány dologra kell, hogy figyeljen? Az... Uh... Én például rendszeres, tehát az én telefonom be van kapcsolva, és gyakran előfordul, hogy adásban telefonálnak, és a Navracsicsa beszélgette amikor a lányom telefonált, és azt mondta a Navracsics, hogy a lányom az első. Tehát én gyakran el tudnám azt képzelni, hogy ott van a férje, vagy ott van Orbán Viktor, beszél a parlamentben, szól a telefonja, és azt mondja, hogy kislányom fontos. És ha azt mondja a másik, hogy fontos, akkor oda, onnan azt mondja a pupitus, hogy elnézést, most kérlek egy kis türelmet, a lányom azt mondja, hogy fontos, remélhetőleg nem él vissza az önök idejével. És azt gondolom, hogy ez nem lenne népszerűséghajjászás. Ez ma Magyarországon... Hát az elő is fordul, szerintem ez mindenkivel előfordul. Én ilyet a parlamentben nem láttam meg. Hát most nem tudom, hogy a parlamentben látott-e olyat, tehát, hogy a képen beszélt, azzal nem, de ezért olyan dolgok előfordultak. Te csak ugyan, Tehát ugyanúgyan a Arra is, így... hogy azok idején annak idején veszprémben annak idején idegenvezetés tartott, és mondtam, hogy milyen jó lenne, hogyha Orbán Viktor felcsútam vagy a parlamentbe tartani, és azt mondta, hogy szerintési volt leszen, és megjegyeztük, hogy Magyarországon ez mennyire lehetetlen. Én egy ilyen hangulatú országból szívesen élnál. Hmm, szerintem ember, de elő is tud fordulni, van is ilyen hangulat. De abszolút. Amikor a feri miniszterelnök volt, akkor volt egy ilyen standard mondásunk egymás között, hogy. hogy Itthon, itthon a matematika dolgozat, vagy a baránte a barátnővel való összeveszés, az, az van annyira fontos, mint a nyugdíjreform, vagy az egészségügyi reform, és ez egyébként csak, nem könnyű, ha az ember belép, akkor agyilag azt, nem könnyű a Én ember azt mondták, hogy csak az egyik van a másiknak, tehát ugye a másikat kint kéne tudni hagyni. Hát teljesen szerintem nem lehet kint hagyni, vagy legalábbis a mi családunk nem tudja kint hagyni. Tehát Jó, én sem se tudtam, de én azt gondolom, hogy nagyon, tehát hogy én azok előtt kalaplevével állnék, akik egyébként ezt meg tudják tenni anélkül, hogy erőszakot tesznek magukon. Abszolút, de biztos, hogy vannak ilyenek, de mi hazaérünk, és a, a gyerekeinknek arra emlékszem, hogy mindig az is volt az első kérdése, hogy mi történt. Ha, tehát őket érdekelte mindaz, ami történik a a világban, és utána egyébként ők is sokkal szívesebben meséltek arról, hogy mi volt az iskolában. Tehát, de ez, ez biztos, hogy, hogy típus kérdése. De hát azért ismerünk olyan orvosokat, akik a vasárnapi ebéd közben operálnak, és mesélik az eseteket. Nekem ebből a Húzat szempontból az volt a kedves történetem, nekem volt egy sebés professzorom, aki több helyen is operált, és elvált, és egyszer hazament. Soltész Lajosnak hívták, Ő hazament, a feleség az nem ment az újból, és ott volt a papucsa, felvette a papucsát, bement a konyhába, megvacsorázott, és már készült lefeküdni, akkor volt neki a felesége, hogy Lajos, mi tíz éve elváltunk, légy szíves, menjél haza. Azt, kérde... Azt kérdezem öntől, hogy a Ceglédi Csabának az a nem feltétlen kétségbe esett, de mégis Nehezen, uh, jól megfogalmazható ötlete, hogy, ad, hogy pár percig legalább élvezhesse a szabad levegőt, és azt hiszem, hogy jelenleg uh, emberekkel beszélgettem, hogy ezt nehéz megakadályozni, aztán össze fog ülni hiszem, az országos választási bizottság, vagy országos választási iroda, és pinatok alatt fog hozni egy döntés, de az, hogy ő képviselőjelöltként átmenetleg elhagyhassa a börtönt, az önnek milyen üzenettel bírta, amikor először hallott róla? Szerintem ez elsősorban egyébként politikai üzenet. Ez nem feltétlen arról szól, hogy most egy, egy napra vagy másfél napra szabadon legyen. Azért már az is sok, sokat jelenthetott a helyi szombathelyi fideszes potentátoknak, hogy Cserédi Csabának gyűjt össze leghamarabb a szükséges aláírás, hogy még annál is több. Tehát ott azért helyben Csabának nagyon komoly respektje van. Ugye ő volt az, aki az összes fideszes visszaélést ott feltárta, és nagyon erősen él az agyanú mindenkiben, hogy annak az oka, hogy őt előzetes lett a Ön például beszélt a testvérével? Aki ugyebben segített neki. Tudom. Hát, nem, tudom. Ne. Ja, nem, nem, nem Nem, csak azért nem, nem. kérdezem, hogy ugye én gyakran próbálom felmérni, de ez nem egy jó szó, a, a viszonyrendszer politikusoknál. És ugye az önök esetében, önök, Úgyhogy azt úgy értem, hogy a férje is ön Rosszul fogalmaztam, ön és a férje esetében Ugye egy barátról van szó És az ember azt feltételezni Ilyenkor, hogy beszéltek a testvérjével Nem, én a Csabának egyébként nem is ismer Mennyasszonyát ismerem Egyébként a családját nem Péter. ismerem Igen, nem, nem A, a, a, a testvérét nem ismerem a mennyasszonyát ismerem, vele beszélek egyébként, mert ugye a mennyasszonya vette át azokat az ügyeket is, amelyeket a pereket, most itt a Lázár János ellen, meg a Pesti Stácsok ellen, meg a Dajcs Tamás ellen, meg ezernyi perünk van, amiket eddig a Csaba vitt, úgyhogy, úgyhogy vele beszéltem, és, és egészen meglepőbb módon nagyon gyorsan összejött az aláírás. Mindenkiben erősen él a gyanú. És szerintem az én tanul kihangatásom csak erősített ezen a gyanú, meg a meg az a gyorsan elfogadott parlamenti határozat is, ahol a Questor nem foglalkoztak annyit, mint, mint azzal, ha jól értem, akkor most összesen pár tucat károsult, valami akik nem kapták meg a bérjüket elsősorban a számlák zárulása miatt és nem azért nem fizették őket szóval erősen él mindenkiben a gyalú hogy itt politikai megrendelésre dolgozik a napnyomozás. utolsó kérdés, rengeteg marad a jövő hétre is nyugtasson meg, hogy most ez egy lazább beszélgetés volt és nem, nem az, az nem a dolog lényege, az hogy lazább hanem, hogy jobban, jobban fogható tehát az előző beszélgetéseket én kevésbé tehát azokat kevésbé érzékeltem és aztban reménykedem, hogy ez a hallgató esetében is így van. Azt kérdezem öntől, hogy az ön esetében, vagy a férj esetében mit tud egy per hozni? Ugye én az én arszpolitikám, ugye először is sose számoltam azzal, hogy én olyan műsorokat fogok készíteni, amelyek peresíthetőek lesznek. Ugye ez a közszolgálati rádióban teljesen kizár dolog volt, szóval a 2000-es évek elején én elkezdtem dolgozni a Budapest rádióban, ott perek voltak először, hanem panaszbizottságjülések, ahova én, ugye én addig csak a bolgárgyörgy műsorából tudtam, hogy a, hogy a bolgárgyörgyöt hányszor és hogyan citálták. Panaszbizottság elődő, idő sose ment el. Uh -huh. Én pedig fogtam magam, és az összes ügyen meg, eh, megismerkedtem, rendes tanulmányi kirándulásokat szerveztem a panaszbizottságra, és aztán később a pereimre, eh, tehát hogy meg hogy az anyám, aki ki nem ezeket a történeteket, ő is eljött, és méretetlenül izgult, és fel volt húzva az igazságukon, vagy az igazságtalanságukon. Eh, én azt mondanak, amikor az arszpolitikám az volt, és most is az, amit nem tudok a stúdióban elrendezni. Beleértve, hogy magánéleti kapcsolatokat, amelyeket tönkretett egy műsor, akkor azt helyrehozzam, azt bírósági perrel reparálni nem lehet, és büntetni sem lehet, az, az nem egy megfelelő eszköz. Abban a szférában, ahol önök vannak, vagy ha tetszik ön, ott mir, mire való eszköz egy per? Hú, nekem ez nagyon sok dilemmát az egyébként, és megpróbáltam azt is, hogy lerázom magamról, és nem perelek. Az a baj, hogy akkor egy pár hónap múlva visszakaptam ugyanúgy a sajtóban, vagy éppen sajtótájékoztatón, hogy annyira igazunk van, hogy még csak nem is perelt ez a nem a típusú történet. Hiába adok ki egy sajtókommunikét cáfolni a hazugságot. Ha nem perelek, akkor az úgy marad meg, vagy, vagy úgy kommunikálható, mintha nem tudnám megvédeni magam, vagy igaza lenne annak a kivádol. Úgyhogy ezért választottam azt a lépést, hogy inkább perelek, miközben... És például eljár, szereg, vagy ügyvédi Általában én is elmegyek személyesen legalább egy tárgyalásra, ugye az ügytől függ, de, de hát magát a bírósági szakasz persze, hogy az de, de hát közösen hát... Csinál. Hát van az Orbánra várunk harmadfokon, Lázárra várunk harmadfokon. Az, az micsoda, ne arom, hogy mi az Orbánra várunk harmad? Az mi? Hát az, ez az majdnem az, olyan, mint egy film. Orbánra várunk első rész, másod rész De van Lázár is. Ez, ez de az... Ráadásul, ráadásul az Orbán, per az egy ilyen fordulatos film is. A Lázár az nem, mert a színnek ezt eddig megnyertem, úgyhogy azt feltétlenül, hogy... Az Orbánra hogy várunk, az, az micsoda? Or... E, Orbán, amikor a az Európai Bizottság által két kí, nagy nemzetközi tendert megnyertem, akkor az Orbán elkezdett össze-vissza Először, hogy ellenőrizzük Magyarországot, aztán, hogy pártfinanszírozás, aztán, hogy színlelás terződés, mindent. Ugye erre talán még igen. igen, igen. bepereltem, és első fokon, hát önmagában már egyébként az egy győzelem volt, hogy az Orbán az nem egy tegnapi történet. Hát nem, de hát ilyen lassan örülnek. Igen, leszakadta. Igen, nagy, igen, igen. De végig azzal, azzal védekezett, hogy jaj, jaj, jaj, hát ő nem állított semmit, ez csak az ő véleménye. Nagyon kérem, ne kelljenek Ő nekem például ezt, elment, hogy pedig ő csak az ügyvéd. Nem, nem, csak az ügyvéde. Jó, hát első fokon mit mondott? És első fokon, első fokon, ahol megállapították, hogy amit az oldal mondott, az egy tényállítás és egy hazug tényállítás. Úgyhogy köszönjük szépen. Ugye most előjön, hogy ez véleménynyilvánítás, akkor mindjárt más a megítélése. Igen, igen, igen, igen. De hát ugye az, az nem lett véleménynyilvánítás, hogy de maga a szerint ára. a bíróság hozzá. Bírós. De hát nagyon egyértelmű volt. Úgyhogy első fokon orbán elveszítette, elég tételadására kötelezték. Rendben a másodfok, elég magabiztosak voltunk, másodfokon a tárgyalás. előtt egy pár nappal, de a pár napot ugye csak 3-4 nappal. Hirtelen majdnem a teljes bírói tanácsot lecserélték, akik eddig ilyen ügyeket ö, bíráltak. Egy olyan tanácsvezető bíró lett, aki még sose volt előtte tanácsvezető. Bement az ügyvéd, ugye másodfokon már nincs ott ügyfél. Bement az ügyvéd, ö, és öt perc után azt mondta a bíróság, hogy jó, visszavonul döntés, hozottára. Fölhívott. A, egyébként a Ceglédi Csaba. Fölhívott a Ceglédi Csaba, és mondta, hogy szerinte nyert ügyünk van, mert olyan, hogy másodfokon öt perc alatt ö, dönt a bíróság, az általában akkor szokott lenni, amikor helyben hatják az első fokot, hiszen ha meg akarják változtatni, akkor azért ez egy alapos indoklást igényel. Csaba visszamegy, és bíróság egyértelműen azt mondta, hogy általában viszontól csak egy vélemény volt. Úgyhogy úgy ez most harmadfokon van. A Lázárra várunk 1-2-3, aztán mi van még? Aztán Lázárra várunk 1-2-3, orbára várunk 1-2-3, Igen. Dajcsra várunk 1-2-3, meg Dajcsra most volt egy megnyertem, aztán van uh, ez a már nem is tudom, hogy hogyan hívják őket ilyen összefoglaló néven, ez a köztévépesti srácok, origó Igen. és társai tehát ez a Fidesz média, az ellen van Igen. kettő vagy három uh, és na, na itt húztam meg a határt Igen. hogy miközben államtitkárokkal nagyon sok egyéb butasságot és mádat mondatnak ki. Egészetesen ad, úgy döntöttem, hogy, hogy, hogy beosztott szerencsétleneket nem perelek. Tehát azért perelem Orbánt, Lázár, Dajcsot, mert hát ők azok, akik az utasításokat adják. Most azok, aki az utasítás végre, nem akarom perjáni. De, de, de, de, de, jó, hát akkor de egyébként igaza van, mert macera Ráadásul azt is látom, Nem, én nem ilyen... azt mondtam, hogy macera. Én nem ezt mondtam, én. Azt mondtam, hogy amit nem tudok megnyerni itt, annak nincs jelentősége ezen kívül. Mert... Köszönöm, nekem nincsen egy minden reggeli műsorom, De most, van. most, van. most <gül> már van, most már van. Hívom egy Köszönöm ha, ha, szépen. Hozzá most lehet merve. egyébként szokni. Hozzá most már kezdek is hozzá. A, ny a nyilvánosságnak van ereje, meg annak is van ereje, hogy az ember beszélget, és azt mások hallják. Köszönöm szépen a Dobrev Klárát hallottak. Levezetek három percig, ez alatt ne hívjanak, mert nem beszem föl. Egyébként ma hosszú idő, hosszú idő után visszatértem ahhoz, hogy felveszek telefonokat adáson kívül, meghallgatom és pontosan azt kapják, amit egyébként adáson belül nem kaphatnának meg. Azt nem mondom önöknek, hogy jó érzés, de nem gondolnám utána, hogy elnézést kell kérnem www.dörö.fialajanos.gmail.com Hogyha nem ez volt az utolsó adás, akkor kísérletiként tartsák meg, és 26-án találkozunk, amikor lesz nagyon messzivő jött ember az Aquarium Club volt lokájában, bakácsal Filipovval, Önökkel, és talán még velem is. gmail.com Használják ki, hogy a hétvégén egymást társaságát élvezhetik, és nem kell kejfejöncsit hallgatniuk. számtal előnye van annak. Csak nehogy aztán nagyon belejöjenek.